Jó reggelt, jó estét, jó napot annak függvényében, ki mikor látja, hallgatja ezt a mai kéfejjáncsit, ma van 2023. február 24-e péntek, aki réltányban nézi, 5 perc múlva lesz 4 -8. Szokásos reggeli köszöntő, én Fiala János vagyok, jó reggelt, jó napot, jó estét, ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes, a netezők valamint Fiala János 14 éven aluliaknak nem felette is, igen korlátozott mértében ajánlott műsora. Minden nap utolsó műsor, minden nap kísérleti adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Amióta a Youtube-ra költöztünk, lassan fél éve, a kerek évforduló nem leszek itthon, de ünnepeljék meg, március 12-e, vagy nem ünnepeljék meg, el kell mondani, mert fontos, hogy iratkozzanak fel a Kejfely Jancsi Youtube csatornájára, kövessék a Kejfely Jancsi Facebook oldalát, és tetszés szerint, ha gondolják, akkor lájkolják is. A menetrend adott Filipov Navracsics, Horváth Csaba és Fügyes Balázs. Filipov Gábor, Egyenső Intézet kutatás igazgató. Jó reggelt! Jó reggelt! Olvastam az Iglódi Csaba könyvéről írtakat, én még nem olvastam, csak mesélte nekem a szerző izgalom valamikor a normafánál sétáltunk, hogy mi bevágta a fejszéjét. Hiányzik-e neked az aténeum? Mi, miért hiányozna? Mert hogy továbbra is dolgozol? Hát nem annyit, oké, jogos volt a kérdés, nem annyit mint szeretnék, de de előfordul, -elő hogy valamit átnézek kérdésre. Tehát, hogyha a kérdés az, hogy a, a könyvszerkesztés az. Igen. a már volt mindig is. A részben hiányzik, részben még most is túl sokat vállalok ahhoz képest, hogy mennyit engedhetnék meg a, az időmben. Így aztán az, hogy egyszer tanítani kezdjél, arról nincs is szó? Mert hogy mit tanítani, én rendszeresen szoktam tanítani. Mit? Hát, de hogy saját kurzust indítsa. Saját kurzust szoktam tanítani. És mi a saját kurzus? Hát ebben a fél évben most nincsen, nem is tudnék vállalni, de nem sokkal korábban például a Bivó kollégiumban tanítottam ilyen politikai jelenzést, hogyha jól emlékszem. <gül> Kicsit úgy beszélsz, mintha a távoli múltba veszett volna már. Hát úgy tűnik, úgy tűnik. De nagyon szeretek tanítani, tehát az, az, az nem csak a, az embernek a, az egészséges vagy egészségtelen exhibicionizmusát elégíti ki, hanem egyrészt a saját tudását tudja felfrissíteni, én minden órámban, bármelyik bevezető órára mindig úgy készülök, mint én is akkor tanulnám. Másrészt pedig, ezt szerintem te is tudod, aki nálad valamivel fiatalabbakkal dolgozol, hogy ez, ez, ez valamennyire frissen tartja az embernek a... Az nem kifejezés. Azt arról el, hogy egy országról, egy jelenségről, egy gazdaságiágról mi mindent árulnak el a róla alkotott számok. Mennyiben szükséges megvizsgálni a beteget személyesen, mennyiben elég elégséges a laboratóriumi eredmény? A kettő együtt pontos, és az nem egy diplomatikus kitérő válasz, de hogyha már a, a, az orvoslást hoztad fel példaként, ami egyébként nagy, nagyon népszerű szokás az európai hagyományban, akkor azért, amikor egy beteget megvizsgálsz, akkor is egyszerre van szükséged a betegség általános ismeretére és az azzal kapcsolatban felhalmozott tudásra, illetve az adott beteg személyes esetének a beható ismeretére Tehát ezt szerintem ugyanúgy érvényes az országokra is. Um... Hogyha, hogyha, bocsánat, hogyha, hogyha én bármilyen témával egészségügyel, szegénységgel, digitalizációval, akármivel foglalkozom, akkor nagyon fontos, hogy lássam az adott országra vonatkozó adatokat, hogy megdöbbenjek valamilyen kiugró, ilyen-olyan kiugró számokon, de azt mindig látnom kell, hogy a, akár a környező országokhoz, akár mondjuk az Európai Unió átlagához viszonyítva ezek a számok hogy állnak, hogy lássam azt, hogy mi az, ami valószínűleg struktúrális adottság, amit nem lehet változtatni, és mi az, ami egyedi kilengéseket okoz az adott ország esetében, mondjuk Magyarország esetében. Mit kezdesz azokkal a számokkal, amelyet a KSH gyors tájékoztatóban tett közzé, hogy 2023. januárjában 12%-kal több gyerek született, 7.398, ugyanakkor 11.342 fő vesztette az életét, amely 14%-kal több, mint amennyi, illetve 1864 fővel kevesebb, mint amennyi 2022. januárjában volt. Ugyanakkor a természetes fogyás 2022. januári 6591-el szemben 3944 fő volt. És ha már emlékezetem szerint a házasság kötés hete az februárban volt, és ez január, de 1230 pár kötött házasságot, amely 45%-kal 996-tal kevesebb, mint 2022. januárjában. Hát ezeket beillesztem egy nagyobb trendbe, ami Magyarországra vonatkozik, és amivel egy nagy két létrejön. jön. És amely két miatt mi arról szoktunk beszélni, hogy Magyarország fő problémája az nem csak az, hogy fogyatkoznak az emberi erőforrásai, és hogy nem kellően felkészítettek az életre, hanem az is, hogy gyakorlatilag pazaroljuk ezeket az erőforrásokat azzal, hogy nem működhetünk normális nétegészségügyi rendszer, normális oktatást, vagy éppen normális szakképzést kezdesz valamit azzal az adattal, hogy kett. 2023. januárjában 25,7% volt az infláció, amely az Eurostat adatnál talán 7-es százalékkal alacsonyabb, és miközben a narratíva háborús inflációról szól, az Európai Unióban nagy általánosságban harmadannyi az infláció, mint Magyarországon. Az élelmiszer árak az egekben, szinte mindenütt, de az energiárak egészen másféleképpen alakulnak. Ezzel inkább a vezetőkhoz gazdászunk becsinálat szokott foglalkozni, ez, ez a, az én horizontóhoz képest túlságosan aktuális dolog. Ami az oktatást és az oktatás felzárkóztatását, illeti ott két hírt, vagy három hírt is hoztam neked egymás mellé, nevezetesen, hogy hét milestone végzős került be a világ egyik legjobb és legnevesebb legneves, egyetemére. Elnézést, nem nyitom ki rendesen a számat, ez a Cambridgei Egyetem és... Viszonylag hosszas vita után, de megszavazta a fővárosi közgyűlés azt a Trambulin fővárosi tehetséggöndozó ösztöndíjat, amely már két éve működik, de amely sokak számára újdonság volt, és amely bizonyos tanulmányi átlakoz és bizonyos keresethez köti azt, hogy milyen támogatást kaphassanak azok, akik egyébként pályáznak. Akár ide vehetjük, de az, az egy következő terület, az inkább szociális terület, ami a zuglóban történt. Kisamarus egyébként a fővárosi közgyűlésen feddőleg fel is emelte az ujját, amikor ezt szociális problémaként kezelték, mert azt mondta, hogy ez oktatási kérdés, hogy egyébként a fővárosi tehetséggondozó ösztöndíjjal ki mindenki fog majd rendelkezni, mert hogy egyébként akik hat nyelven beszélnek és jó iskolába járnak, azoknak nincs szükségük ilyen segítségre, de vannak olyanok, akik egy nyelven se beszélnek, magyarul se rendesen, és nekik meg szükség minden mind, mind a kétért üdvözlöm két alapvetően. A probléma számomra mindig az, hogyha hogy az egész az oktatás egészének a strukturális kérdéseit nézem. Tehát, hogy mindig lehet nagyon jó sikertörténeteket sorolni, és tényleg vannak egészen zseniális diákok, akik nagyon messzire el tudnak jutni. A, a, a kérdés a számomra mindig az, hogy hogy a magyar közoktatási rendszer egészen, mint olyan képes ellátni olyan funkciókat, hogy ne csak a világ legjobb egyetemére juttassa el a legtehetségesebbeket, vagy alap esetben a legjobb módú családból származókat, hanem a magyar diákoknak a többsége számára tudjon egyrészt jó minőségi oktatást, és a munkaerőpiacra és a társadalmi létezésre felkészíti oktatást biztosítani. Másrészt, ami nem kevésbé fontos, sőt legalább ilyen fontos, képes legyen kiegyenlíteni azokat az esélyhátrányokat, amik a társadalmi különbségekből adódnak. Én tudom, hogy mániákusan és unalmasan folyton visszatérek ehhez a kérdéshez, de ha már a nemzetközi összehasonlításokról beszélünk, akkor a magyar oktatási rendszer tényleg illovas a tekintetben, hogy újra terveli a szegénységet és az esélyhátványukat, ahelyett, hogy esélyt adna a szegényebb háttérből érkezőknek arra, hogy kitörhessenek, és mondjuk jövedelmi csoportokat elő. előre. Ez, ez a legfontosabb probléma. Tehát a az egyedi sikert történetek, miközben jókész hívett velengetőek, és én tényleg szívből gratulálok minden olyan diáknak, aki ezeket a, ezeket a kívásokat megugorja. Ezek elfedik, hogyha csak ezekről beszélünk, a, a magyar közöktöknek az általánosabb problémáit, amikkel szerintem nagyon-nagyon sürgető foglalkozni. De, de már tennap is sürgető volt. Hát tíz évvel ezelőtt is sürgető lett volna, meg 20 évvel ezelőtt is sürgető lett volna. De ez nem azt jelenti, hogy nem kellene elkezdeni akkor holnap. Vajon a háborús infláció, vajon a tőlünk keletre zajló háború, vajon újabb és újabb és egyéb dolgok elegendőek-e ahhoz, hogy ez sorrendiségét tekintve az elmúlt években, évtizedekben egyfolytában hátrébb került annál sem, mint azt te és más szakértők láttak? Hát egyrészt, most most a politológusos választ jelent, egyrészt igen, másrészt nem. Tehát érthetővé teszik azt, hogy a prioritási rendben az igazán fontos dolgok nem tudnak előrébb kerülni. Másrészt a szemléleti kérdés, hogy te a aktuális világpolitikai turbulenciáktól függetlenül a saját érdekedet felismered-e, és mondjuk egy jelenlegi válságból nem azt a következtetés vonod el, hogy a következővel szemben már erősebben és rugalmasabban tudjál fellépni. Tehát hogy nekem mindig ez hiányzik kicsit a hazai közpolitika alkotásból, hogy Éppen oltogatjuk az aktuális tüzet, vagy próbáljuk oltogatni az aktuális tüzet, és nem gondolunk arra, hogyha lenne egy hatékonyabb tűzvédelmi rendszerünk, akkor a következő tüzet már nem lyukas vödrökkel kellene öntögetni. Máskor más téma kapcsán volt szó a készpénzfizetéses rendszerről, valamint a nem készpénzfizetéses rendszerről és a szociális helyzetről is szó volt. Ezeket egy összeköti, hogy az önkormányzatok és segélyszervezetek számára, ez most kicsit ilyen lapszemle, de nagyjából mindenki... Látom, látom. De ugye egyszerűen annyi téma van, ugye kétféle lehetőség van, vagy az ember egy átfogó beszélgetésben kezd, és aztán sikerül, vagy nem sikerül, a kezdés az, hogy olyan a hangod, mintha pincében lennél, és akkor mire elérkezik a fél nyolc, ez real ban van, aki ezt később nézi, annak ez nem mérvadó. a kezdünk általában belelendülni, vagy az ember összeszed különböző dolgokat, amelyek a beszélgető partnerének a területéhez tartoznak, és ezeket mint egy felveti számára, hogy melyikre kap, melyikre nem. Az önkormányzatok és segélyszervezetek ma az utóbbi van. Számára és megoldás lehet az utalvány, mint szociális juttatás. A szociális ellátásokra vonatkozó szabályozás, tavalyi módosítása nyomán az eddiginél jelentősebb szerep hárul a települési önkormányzatokra ezen a területen. A készpénz megoldások, utalványok használatát preferálják, vagy forszírozzák. A múlt év végén jelentős módosítás lényeg, hogy a gondoskodók szorul, a gondoskodásra szólók ellátásában, ugye a rokonok után helyi önkormányzatok következnek és csak utána az állam, és az önkormányzatok elektronikus utalványal is megoldhatják a segélyezést, hozzátéve, hogy a segélyezésnek a formája az mennyiben zárja ki annak a lehetőségét, hogy aki egyébként ehhez jut, az másra költs ezt a pénzt, mint amire egyébként az elvileg zárója gyakorlatilag is szolgál. Mennyire jellemző az egyébként, hogy ha a segélyezésre szoruló pénzt kap, készpénzt, akkor azt másra költi, mint amire egyébként azt szállják, beleértve, hogyha az ember egy koldusnak pénzt ad, akkor se határozhatja meg számára, hogy mire költse, de lehet, hogy a hasonlat rossz, és nincs párhuzam. Nem, nem, illetve annyira rossz, hogy a munkabér sem tudnak meghatározni, hogy valaki mire költi, akár salácszentantóként nem online a el rögtön aznap, tehát hogy ez, ez általános probléma lehet. Ez egyébként világszerte egy nagy vita kérdés a, a kutatók között, hogy, hogy a, a célzott segélyezést, amely a szegénységnek a csökkentését szolgálná, azt hogyan lehet minél inkább abba az irányba terelni, hogy azt megfelelően használják fel a segélyezettek. És nagyon sok egyedi eset szokott elhangozni, amikor, amikor megjön a segély és azt aznap már, beadvályják a játékérbe, vagy mondjuk nem tudom, milyen a szubszaharai Afrikában hiteleket vesznek fel szegények azért, hogy, hogy látványos esküvőt tudjanak rendezni, mert különben szégyenbe maradnak a közösség előtt. De ettől függetlenül az empirikus kutatások, tehát aik tapasztalatok, a széleskörű tapasztalatokra épülnek, azok azért mostanra már eldöntötték azt a kérdést, hogy ha a nagy képet nézed, akkor a szegények, a többsége, azt a pénzt, amit az élet jobbítására kapnak, azért döntően inkább rendeltetésszerűen szokták felhasználni. Tehát itt mindig az a kérdés, hogy megelégzel -e azzal, hogy egy faluban megmutatod azt, hogy a az lépten megérkezés segéllyel valaki éppen mit csinál, vagy megy az uzoráshoz és törlesztésre fordítja, hogy aztán újra elarvosodjon, vagy pedig a teljes képet nézed meg, és azt nézed, hogy általában az emberek azok önérdek követőek, és hiába hajlamosan kivesnak elkövetni, azért alapvetően arra kötik azt a pénzt, amire, amire kapják. Hát nagyon gyakran én azt érzem, hogy ezek az extrém történetek, ezek kicsit a lelki ismeretünk megnyugtatására szolgálnak, hogy nem is olyan nagy baj, hogy nem töltünk a szociális rendszerre, mert hát úgyis eljátszák, meg elisszák, meg én nem tudom, csinálnak a pénzzel. Az Orbán kormány minisztere Lantos Csaba készségesen tárgyalt az önkormányzatokkal, csak a polgármesterek legfontosabb kérdésére nem válaszolt, hogy lesz-e egyébként második köre-e az állami rezsitámogatásnak. Hogy így aztán miről beszélgettek, arról elképzelésem sincs, hiszen az ott megjelentek, azok alapvetően arra voltak kíváncsiak, hogy lesz-e második kör, mennyi pénz van benne, és ki mindenki juthat majd hozzá. Miután e, energiával az elmúlt időben e, különböző kerekasztalokon foglalkozott az Egyensúly Intézet is, akarsz-e bármit is fűzni ehhez? Nagyon szívesen ebben nincsen. E, Vagy hogy e, mi december út a több körben a, az országnak a fontos piaci szereplőivel, szakértőivel, önkormányzataival egyeztetünk arról, hogy milyen konkrét, rövid és hosszú távú lépéseket kellene tenni azért, hogy a települések túl tudják élni a mostani uh, energiahalságot, meg inflációs környezetet. És ezzel kapcsolatban egy több tucat javaslatból álló csovagot állítottunk össze, aminek, ha jól viszem, akkor tegnap volt a véglegesítése. Én úgy tudom, hogy ezt a javaslatcsomagot beviszik a kormányhoz tárgyalásra. Van olyan javaslat egyébként, ami már meg is valósult, még mielőtt véglegesítették volna, tehát ezek tényleg jó javaslatok. Remélem, hogy minél többet meg fognak valósítani. Én még itt vagyok. Hallo. Igen. Legsürgetőbb a márciustól szeptemberig érvényes önkormányzati gázársapka áramra való kiterjesztése lenne. Hosszú távú megoldást azonban csak az energiafelhasználási csökkentő beruházások hozhatnak. Ezzel kapcsolatban is tartalmaznak e javaslatokat az általatok készített anyag? Abszolút. És ezek nem mindegyike annyira technikai, hogy teljesen uralmas legyen. Azt fontos látni, hogy hogy a magyarországi épületállomány legyen szó lakóingatlanoktól vagy középületekről, jelentős része az elavult, ami azt jelenti, hogy pazarlóenergia felhasználású. Tehát, hogyha, hogyha arra gondolunk, hogy nyílászárókat szigetelni, fűtési rendszereket korszerűsíteni, ezek a ezek a vannak, és egyébként nem ma kell elkezdeni, meg nem is teljesen ma kezdik el, de, de most ez egy remek alkalom arra, hogy ezt a részét felpörgesünk. De van egy olyan, tehát szembesültünk olyan gyakorlati problémákkal, hogy adott egy épület a maga fűtési rendszerével, és annak a fűtési rendszernek az adottságaival még a működtetők sincsenek tisztában. Tehát, hogyha felmérjük, nem tudom én, egy, egy önkormányzati hivatalnak a, a, a rendszerét, akkor kiderülhet az, hogy már a létező rendszernek a jó működtetésével is sokkal hatékonyabban lehet felhasználni az energiát, és lehet csökkenteni a költségeket. Tehát ezen a téren, vagy akár a közvilágításnak a parszerűsítésén, ledesítésén, szabályozható tételén nagyon-nagyon sokat tudnak spórolni az önkormányzatok. Mi erre orratkozóan is megfogalmaztunk javaslatokat. Eddig tartott a mai órán. Köszönöm a rendelkezésre, állást, jövő héten folytatjuk. Én köszönöm szépen. Köszönöm. Filipov gábor hallották az egyensúlyintézet Intézet kutatási igazgatóját. Yeah. <laughs> Jó reggelt kívánok! Navras és Tibor Veszprémi polgár. A Filipovnak is mondtam, hogy kétféle beszélgetési mód van. Van, amikor az ember egyszer csak elkezd beszélgetni, és akkor az utolsó negyed órára, vagy az utolsó harmadra pörök fel a beszélgetés, bár én az elejét is fontosnak tartom. De nagyon sokan a hallgatók és a nézők közül ugye azt akarják, hogy a felek azonnal essenek egymásnak, mint valami birkózók. A mai beszélgetés az nem biztos, hogy ilyen lesz, nem könnyen lehetséges, hogy így, ha nem is tételeket, de különböző tételmondatokat mondok, és várom az ön reakcióját, beleértve, hogy igen, nem, pasz részletesen, mennyi időnk van. Ezek a megfelelő részek, amelyek aláhuzandóak. Elfogadhatóak elfogadható, a feltételek? Igen, igen, igen. igen. Um, gondoltam örre, amikor olvastam a népszava tudósítását tegnap késő délután, uh, majd azt átvették különböző egyéb orgánumok, uh, amelyek azzal voltak kapcsolatosak, hogy Johannes Hán költségvetési biztos, brüsszeli tudósítók egy csoportjával köztük a népszava és a szabad európai újságírőnek rendezett csütörtöki uh, sajtótájékoztatón különböző dolgokat mondott. és feltehetően nem kell részletesen elmondanom, hogy miért gondoltam örre hiszen ön utalt arra az elmúlt időben, bár nagyon udvariasan fogalmazott, hogy azért eh, ön is időnként az újságokból tud meg olyan dolgokat, amelyekről ön azt feltételezte, hogy azokat nem az újságból fogja megtudni. Igen. Ez így történt most is. Éve. Meglepődött? Ö de, egy, nem, igazából nem lepődtem meg, csak nem értem, hogy mit akar mondani Johannes Háza. És ilyenkor az ember mindig gyanakszik, hogy, hogy a szándékot nem értem, vagy csak rosszul lett tolmácsolva. Tehát van egy olyan mondat, ugye, ami a címet is adta, hogy most már nem nyilatkozatok, hanem tettek, kellenek, amit azért nem értek, mert eddig mindent végrehajtottunk, amiben megállapodtunk. És a tudósításban van valami olyan mondat, ami úgy szól, hogy ő neki nem az kell csak, hogy a magyar kormány szándékairól tájékoztassa, hanem hogy a parlament határozatot fogadjon el azokról, vagy nem egészen pontosan tudom már idézni. És ezt nem, nem egészen értem, hogy mire, mi a, mit, mit akar ezzel üzenőség, vagy felveszem vele a kapcsolatot, hogy egy mit vár, mert azt várja, hogy előbb fogadjuk el a törvényt, és utána menjünk ki egyeztetni. Szerintem ez nem jó. Tehát. Olvasom a mondatot, Igen? jó. Nem, nem árt, hogyha a diákot befolyásolja a téma ismerete. A Navracsics féle javaslatokat így. Tehát ez most már ilyen Navracsics féle javaslatok. <gül> <gül> Még csak idézve. Hát nézze, hát <gül> a törvényalkotás adia. Szóval, hogy a Navracsics féle javaslatokat az Európai Bizottság addig nem tekinti a magyar kormány hivatalos álláspontjának, amíg azokról nem születik parlamenti határozat. Ezt nem egészen értem. Hogy meg kell, hogy mondjam, ezt nem értem. Egyrészt az, a parlament nem fogad el ilyen jellegű a parlament Az országgyűlési határozat az nem ez a műfaj. Ez, ez törvény lehet, de az szerintem nem mindegy. Ezt nem önnek kell Azt hiszem, de elmondom, hogy, hogy, hogy nekem előtte kell tárgyalnom, és utána beterjesztenem a törvényjavaslatot. Nem beterjeszteni a törvényjavaslatot, és utána tárgyalni. Hát ez már csak ilyen. Úgyhogy nem egészen értem, ma majd megpróbálok erre kapcsolatba kerülni, hogy hogy akkor egészen pontosan, mire is gondoltam, amikor ő ezt mondta. Ugye az ördög a részletekben lakik, és nekem néha kivételes lehetőségem van arra, hogy a részletekkel is megismerkedjek. Ez egyébként a nagy érdemit, hogy mennyire érdekli vagy befolyásolja, nem tudom, nekem fontos. Eddig sosem mondta azt egy ilyen e, e, sajtótájékoztató után, hogy felveszi a biztossal a kapcsolatot, hiszen arról volt szó, hogy fogja magát, felszáll a víz erre, vagy a nem tudom, micsodára. A termék meg és elmej Brüsszelbe, és ott tárgyal. Van egy olyan pillanata, egy olyan lélektani határa az eseményeknek, ahol az ember felveszi a telefont, vagy korábban is felvette, csak nem említette? Korábban is felvettem, tehát mi azért kapcsolatban vagyunk. Ugye az Erasmus ügynél is telefonon kapcsolatban volt a Maria Gabriellen is, aki az oktatásért felelős biztos, és én értem az utódom ebben a bizottságban, és hát Johannes Hannal, és Johannes a más ügyekben is kapcsolatban szoktam lenni, mert nagyon személyes viszonyban vagyunk. Csak, csak ez az informális én ezt az informális részének tartom a tárgyalásoknak. mert onnantól kezdve, hogyha azért hogy mindig bejelentem, hogy egyébként telefonon mit egyeztettünk, akkor ez akkor részévé válik a formális tárgyalásoknak, és értelemszerűen nehezebbé teszi a kapcsolattartást is. Ez úgy van, hogy az emberől veszi a mobilt is felhívja, mint hogyha én felhívnám... Külök igen. Szóval meglepődött. De ne, akkor ezek szerint jól érzékeltem, hogy tehát most már azért egy ilyen uh, távkapcsolatban vagyunk, egy ilyen, egy ilyen spiritista kapcsolat jött létre kettőnk között. Nem biztos, hogy kölcsönös, tehát az nem biztos, hogy ön is gondol rám, de én időnként különös tekintettel péntekhez közeledve uh, azért uh, uh, szoktam őre gondolni, és ha már itt tartunk, akkor Füries Balázs nagyvonalú ajánlatot tett, hogy mi mindenről beszélgessünk. Előtte át szoktuk nézni, mi mindenről legyen szó, hogy minél gazdagabb és tartalmasabb legyen a beszélgetés, bár mindig vannak olyanok, akik hiányérzetükkel jönnek elő. És így aztán beleástam magam tegnap a parlament tavaszi munkatervébe, ahol például én azokat a javaslatokat, amelyek egyébként a balga Judit asztalán kell, hogy feküdjön, ügyenek, hiszen az igazságügyel kapcsolatosak, azokat nem, tapaszt, nem találtam hozzátéve, hogy amit december 15-én semmilyen Zsolt beterjesztett, az se azonos azzal, amit később egyébként Kövér László kihirdetett, hogy mi mindenről lesz szó, de lehetséges, hogy én ennek az adminisztrációját és ennek a mechanizmusát nem látom jól, beleért, vagy permanensen bűvülhet ezen témakörök köre. Igen, ez egyrészt változhat, másrészt pedig én nem vagyok benne biztos. De én nem láttam, illetve még korábban láttam ezt, és most nem tudom megmondani, de nincs valami olyan, hogy az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások, nem tudom én, rendezése érdekében benyújtott törvényjavaslatot tárgyalások, vagy valami ilyesmi, ami egy ilyen semleges és technikai cím, mert, mert lehet, hogy ilyen, tehát nem kifejezetten... Tehát, hogy... Abban lenne benne, hogy törvényjavaslat Magyarország helyreállítási és ellenállóképességi képességi terve végrehajtása érdekében egyes törvények módosításáról? Az. az ez az. Igen, ez az. Ez, ez, ez, ez, ez, um, ez, ez, ez. Ezzel kapcsolatban... Az amerikaiak mindig adnak egy címet, egy ilyen bliktfangos címet a törvényeknek, és akkor ezek úgy mennek, mi inkább technikai náról, inkább a számokra hivatkoznak. Ugye most is, amit az, amerikaiak, az amerikai kongresszus Elfogadott az az infláció csökkentési törvény, a, a, ami egy ilyen, és akkor ők ez alapján Magyarországon inkább az a divat, hogy a címet adunk neki, és inkább a számra, szám alapján igatkozunk a törvényekre. Jó, köszönöm a segítségét. Azt különösen tetszik nekem egyébként, hogy van olyan alcím, hogy előadó, és van olyan, hogy a szabályozás terjedelme, ez például azt kapta, hogy nagy. Igen. Van közepes, kicsi. <gül> Kell az embernek ennyi mindent olvasnia, de a végén teljesen belebolondul, és aztán másnapra az egészet elfelejti, az embereket meg ki tudja, milyen mértékben érdekli, de hát ugye ez a műsor, ez mindig arról szólt, ami engem érdekel, és abban bíztam, hogy az egyébként valamennyi, valamennyire ragályos, és másokat is foglalkoztatja. Önnek azonban ezen bizonyos helyreállítási alappénzhez való jutás érdekében, bár angolul is el tudnám ugyanezt a mondatot mondani, uh, tudnia kéne, hogy Varga Judit hol tart? És ön például tudja, hogy Varga Judit hol tart? Tudom. A törvényjavaslattal? Igen. Persze. Hát ugye egyrészt kim van társadalmi konzultáción, talán már véget is ért a társadalmi konzultáció, de ebben nem vagyok biztos. Interneten keresztül hozzá lehet szólni a törvényjavaslathoz. Másrészt pedig Brüsszelben kint van a javaslat, és szerintem ő is fog körülbelül hány ériko van? 24-e. Szerintem körülbelül két hét szem belül valamikor fog szerintem ő is menni ki, tárgyalni. Éppen azért, hogy mire az országgyűlés elfogadás közeli állapotba kerül, addigra a szöveg olyan legyen, ami véletlenül Büsszelnek is, vagy a bizottságnak is nagyjából megfelel. Nem először mondom önnek, és talán utoljára, vannak olyan dolgok, amelyeket az ember azt feltételezné, hogy szuverén módon lehet csak jól megoldani, és hogyha én csinálok egy tervet, és abba valamilyen okból belepiszkál a navracsics, vagy fordítva, akkor az akár a struktúráját tekintve sem tud normálisan létezni. Az, ahogy a hazai jogszabály alkotás változik az uniós elvárások okán, a számomra egy teljesen érthető struktúra, de akceptálhatatlan. struktúra, de? De akceptálhatatlan. Tehát abban, abban egyszerre van jelen az, amit ön akar, és egyszerre van jelen az, amit nem akar, de bele kell rakni. Hát igen. És annak az eredménye, hát az egy nagy kérdés, hogy az milyen hatásfokkal tud működni. Tehát a jogalap is kérdéses, tehát az Európai Unió, az Európai Bizottság nagyon sok olyan kérdésben kér, vagy határoz meg tartalmat, szabályozási tartalmat, amely más országok esetében nem szól bele. Tehát nincs ilyen. Eddig nem volt ilyen, hogy a magyar egyetemet belső irányítási struktúrájához hasonlóan beleszóljon a francia lett polgár egyetemek üdvánítási. Hát ide tartozik, hogy az a mondat ismét ebből a cikkből, a támogatások felszabadítását itt is az alapítványi kuratóriumokban tapasztalt összeférhetetlenség felszámolásához kötnék, de nem kizárt, hogy egyéb feltételeket is támasztanának a magyarországi hatóságok felé. Na most én ezt ne haragudjam, de tényleg... Uh, én minden beszélgetésünket élvezem, de egész egyszer eljön az a pillanat, amikor azt mondom önnek, hogy most már jó, hogy folyamatosan azt mondja, hogy készül a torta, de legközelebb hozza be, mert engem ezek a részletek nem érdekelnek. Miközben egyébként ezeknek a részleteknek hihetetlen jelentőségük van, csak egész egyszeren a fókuszt valami olyan helyre viszi, ahol az ember azt érzékeli, hogy nincs jó helyem. Tehát, a véd, tehát ha mi kettel lennénk magánemberek, akkor azt mondanám, hogy Navras is. te tulajdonképpen mi az F. Aposzróf akarsz? Mert egyfolytában mondod a kívánságaidat, én azt mind teljesítem, de újabbakkal és újabbakkal jössz elő. mézte a büdöst, nem tudom hova. Na most értem, hogy mi az unió tagjai akarunk maradni, de itt például van egy történet, ami egy neverending story. Én meg mindig abban bízom, hogy talán nem az, de hát a tárgyalások lehet kezelni, azt, én azt látom, hogy sok olyan ember van az Európai Bizottságon belül is, és más uniós intézményeknél is, akik mindent megtesztek azért, hogy megakadályozzák, hogy mi valóban hozzájussunk azok, az Értem, de ez újabb és újabb olyan dolgokkal, olyan dolgokkal egészíti ki az eredeti történetet, amelyről ő se gondolta volna előtte, hogy ilyen tartalommal fog utólag bírni. Igen, nem tárgyalásod az a jó, de ez, nem egy, ez, egy, ez egy olyan tárgyalássorozat, amelyben olyan elemek keverednek, amely elemek egyébként nem homogének. Hát abszolút, de még amikor, de az előző körben is ez így volt. Nem, de erről beszélek, az egészről beszélek, nem a jelen helyzetről. Igen, igen. Nekem pedig, mint ellenzéknek, elvileg az kéne, hogy az érdekem legyen, de én nem vagyok ellenzék, kormánypárt se vagyok, hogy legyen eredmény. Vagy mondják azt, hogy ez nem sikerült, és mondják azt, hogy nem tudnak egymással mit kezdeni, vagy mondják azt, hogy újra neki kezdenek, de tiszta lappal indulnak neki, de ez, hogy az se kizárt, hogy egyéb feltételeket támasztanak, mi hogy az se kizárt? Igen. Igen, hát itt ugye ez itt lenne a fontos, hogy, a, hogy mondjam, a, a, azok a bel belföldi vagy politikai szereplők, akik egyébként nem szintatizálnak a kormányba, azok is inkább segítség. Van. Igen, hát ezt végig végigvettük, és ugye akkor ide jön a mondat, ide tartozna a reform során kiürésített szenátus bizonyos jogosítványainak visszaállítása, hozzátéve, hogy én értem a népszabát, hiszen maga a hír jelentőséggel bír, de ugye, ha mi szakmailag beszélgettünk, akkor azt kell, hogy kérdezzem, hogy milyen bizonyos jogosítványainak. Mert az, hogy bizonyos jogosítvány, ha én vizsgáznék önnél, akkor valószínűleg azt mondaná, és konkrétan, de ez nem so szerepel. Tehát nem igaz a mondatnak az a részesen, hogy kiüresített szenátusi jogosítványok. Én a Pannon Egyetemről tudok beszámolni, ahol a rektor, talán legfontosabb, kiválasztásában a kuratóriumnak csupán administratív szerepe van. Igen, ezt olvastam. Igen, a a kiválasztásában pedig a szenátusnak kizárólagos joga van. Tehát, és egyébként a kutatási az egyetem kutatási-oktatási életével kapcsolatos kérdések előtt is. Edetet. Igen, nagy igaz, kérdés, a... hogy ez mindenhol így van-e, e, valamikor tudtam, bárhogy mindeiket tudtam-e, azt nem tudom. Ugye úgy folytatódik a mondat, de ez nem a népszavával szemben van, hiszen ő volt az, amely ezt a novumot tárgyalta. Tehát ide tartozó a reform során kiüresített szenátus bizonyos jogosítványainak visszaállítása és a kuratóriumok hatásköreinek a korlátozása. Mondjuk azt, hogy értem. De a mondat második fele, az úgy vágja pofon az egészet, hogy azt kérdezem öntől, hogy most akkor mi van? De megkérdezhetném Halmai Katalintól is természetesen. Második fele, forrásaink szerint azonban erről még nem született döntés Brüsszelben. És akkor azt kérdezem, hogy kedves Navracsis, most akkor a Magyarországi Parlament az hol ügylésezik? Budapesten vagy Brüsszelben? Miközben én egyébként kormánynarratívát ritkán szoktam nyomni. Értem, értem, ezt szokták kérdezni tőlem pártársaim közül is olyan. És mit válaszol? Hát, az, hogy én azt a feladatot kaptam, hogy lehetőség szerint egyrészt teremtsen meg az uniós forrásokat alól hozzáférés lehetőségét, ez megtörtént, és most pedig ténylegesen is szerezzen meg az uniós Ezen meg most nem foglalkozhatok ilyen kérdésekkel. Uh -huh. hát akkor, akkor nem tudom teljesíteni. A, így se tudom, de akkor biztosan nem tudom teljesíteni a Sokszor nem cserélnék magammal, de önnel beszélgetve, azt például biztosan tudom, hogy Navracs is nem lennék. <gül> Pedig nem rossz, nem rossz, annak lennék. Jó, valószínűleg az ön lelki alkata más, mint az enyém, mert én ezzel kelnék, ezzel feküdnék, és miután azt venném észre, hogy egyik napról a másikra mennyit jutottam előre, majd másnapra kiderül, hogy én mekkorát tévedtem, azt gondolnám, hogy ez egy soha nem befejezhető történet. És még hány hasonló soha nem befejezhető történettel foglalkozik ön? Ezt jönnek, van igaza? Nem tudom. A lelki alkatomat nem fogom tudni másra cserélni, ez van. Beleértve, hogy ön egyébként bizonyos szempontból itt a helyreállítási alapot tekintve egy ilyen időjárás jelentő is. Januárba jön, februárba jön, márciusba jön, áprilisba jön, májusba jön, júniusba jön, és akkor jönnek az újságírok, és azt mondják, hogy hát már megint arriptolódott a jó idő. Igen. Pedig hát valójában, ugye, amit, én, amit én mondok, az általában mindig köthető valamihez, meg az újságérők mindig egy kicsit más kérdeznek. Tehát a, a januárban jön, az arra való, való válasz volt annak idején, hogy én szerintem mikortól nyílnak meg az Európai Uniós források Magyarország számára. Én azt mondtam, hogy amennyiben ez december végén meg tudjuk ír, alá tudjuk írni ezeket a megállapodásokat, akkor januártól ezek megnyílnak. Az április-május azt az Európai Bizottság Jelentette ki, hogy ha mi márciusra teljesítjük a jogállamisági feltételességi eljárást, akkor akár április-májusban már felszabadíthatják az Európai Uniós forrásokat, a nyár folyamán pedig az, az, amit mondok is, hogy az év második felére hát ténylegesen is megér. Ha ezt április-májusban valóban felszabadítják, akkor a nyár folyamán ezek ténylegesen megérkeznek. De ebből lehet még akár december is. Fel. Így valadunk egyébként. Nem rajtam múlik. Ezt is el szoktam mondani jog pillanataiban. Ha rajtam múlna, akkor már jönnének, ebből nem rajtam múlik, ezért nem tudom megmondani, hogy azok, akiket múlik, azok mikor valójában ezt a törzőt? Márciusig van arra idő, hogy az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos törvénycsomagot elfogadja az országgyűlés. Én úgy tudom, folyamatos a tárgyalás az Igazságügyi Minisztérium és az Európai Bizottság között mondta. Ön például ja. azt tudja, hogy ami az egyes igazságügyi tárgyú törvényeknek a magyar helyreállítás és ellenálló képességi tervhez kapcsolódó sokról szóló törvényjavaslatról szól, és ahhoz fűz megjegyzéseket az Országos Bírói Tanács és észrevételei, azok egyébként olyan formában kerültek be, hogy egyébként az Országos Bírói Tanács abban nem fog kivetni valót találni, vagy ahhoz keresse meg Varga Juditot, amit valószínűleg nem fogok megtenni? Elvileg, ha kivetni valót talált, vagy talál, akkor azt elvileg már többször jelezhették, és lehet, hogy jelezték is a tárgyalások során, aztán tudom megmondani. De hát egyrészt folyt egy konzultáció az Országos Bírói Tanácssal is, másrészt pedig a, ugye most minden jogszabályt, vagy majdnem minden jogszabályt ki kell tenni konzultációra, és ahhoz hozzá lehet szólni, akkor ezt már jelezhették. Attól még lehet, hogy maradtak fel a nézeteltőréseket, tudom. Az a nyolc nap, ami az egyeztetésre van, az elég? Hát ez, ez mindig olyan nehéz kérdés, mert nyolc nap persze írsz kevés, másrészt mert hogyha valakinek fontos, akkor elég. De hát közben gyorsan be is kell vinni a jobb február 27-én kezd el ülésezni a parlament, és március közepén el kell fogadni a jobb tudom, és ez sarkalatos körvényeket is érint, ami speciális eljárásrendet követel meg, hát ez ilyen, mindig, politikában mindig rövid a van. Ön ott volt Balatonfüreden? Igen. És milyen hangulatot tapasztalt, ami egyébként a svéd és fin elfogadását illeti? ami szintén be van terjesztve, ugye? Igen. De amelyel kapcsolatban elmondták különböző emberek, hogy miközben a miniszterelnök elfogadásra javasolta, a frakció tagjai kifogásolták ezen országok politikusainak egyéb irányú, tehát nem feltétlen a NATO csatlakozással, hanem Magyarországot illető megjegyzéseit. Igen, ez így történt. Tehát ez a hangulat olyan, hogy sokan úgy gondolják, hogy korábban Svédország és Finország, amikor egyébként érintve nem volt valamilyen kérdésben, akkor is svéd és finn vezető politikusok szívesen szálltak be a vitába, és támasztottak Magyarországgal szemben különböző feltételeket, különböző témákban, és ők úgy gondolják, hogy akkor cserébe mi is támasztunk feltételeket Svédországgal és Finnországgal szemben, ha látottak semmi ezt nevezik zsarolási potenciálnak, vagy ezt is, vagy ez biztos, hogy nem? Hát ha annak nevezik, akkor nem mi kezdtük ezt a zsarolási potenciált, hanem a sőrök és a kínálatot. Ön potenciált illetően és annak gyakorlását illetően milyen erős summó bírkozó? Milyen erős? Szumóbirkózó. De a szumóbirkózót elfelejthetjük. Tehát, hogy önnek, önnek van, egyébként a praktikái között, a tárgyalási eszközei, a létezési, a politikai létezésében mennyire smakol, ahogy annak idején anyai, nagyapám mondta, a zsarolás? Nem, nem szoktam. Én nem szoktam használni. Azt nem mondom, hogy nem volt olyan, mert biztos volt már olyan tárgyalás során, amikor olyan kijelentést tettem, ami akár zsarolásnak is, minősülhet, de nem szoktamekbe lélni. Hiszen ezek nem a, Én most is annak a pártján vagyok, hogy persze igen, ezek a kritikák sokszor igazságtalanok voltak, hogy sokszor fájtak, mint a svédek és a finnek nekünk, vagy velünk szemben tettek, de szerintem ez nem akarra, hogy, hogy megvétőzzük a táptótagságokat, de el kell mondani mindazonáltal, hogy Svédország és Finnország, és ez Finnország esetében különösen fájú, amikkel kapcsolatban ami ugye baráti kapcsolatokat ápolunk és barátként tekintünk hagyományosan a finnekre, és bizony az utóbbi időben sok finn politikus volt, aki, aki nagyon éles és sokszor igazságtalan, és a médiára nem is beszélve Éles és igazságtalan kritikával igaztunk a Magyarországot. Uh. Ugyanakkor, hogyha különböző politikusok és különböző rangú politikusok megnyilvánulásait veszük figyelembe, akkor nincs az a lefolyó, amin egyébként lefolyna a víz, ami az elmúlt idők megnyilatkozásait illeti, bár azt kell, hogy mondjam, hogy ezügyben Magyarországgal nagyobb mértékben vagyok tisztában, mint Finnországgal, vagy Svédországgal. Milyen értelemben ezt a szültolást nem értem? Tehát hát, hogy, hogy ami ezt... a politikai személyeskedést illeti, az már nehezen lesz ennél nagyobb mértékben csúsra járatható. Igen, de... de, de, de... Ugye ön, a, ön folyamatosan arról biztosított engem, hogy ön képes arra, hogy ön ezt tegye. De azt, tapa azt, azt, lehet, mondanám, azt lehet tapasztalni, hogy amilyen képessége önnek ez van, az a politikus társaira nem feltétlenül jellemző, és ők többen vannak, mint ön. De hát de szép, és színes a világ. Persze. Hát, én, én úgy gondolom, hogy, hogy ezek. Én hajlandó vagyok azt mondani a finn és svéd barátaimnak, hogy ebben nincsen igazuk, de és ezt meg is jegyeztük. De ez a NATO tagság, ez a NATO felvétel, értem, hogy számukra fontos biztonsági öszt, ezért, és én is így gondolom, hogy ez fontos, ezért támogatom őket ebben, de meg van jegyezve, hogy miket mondtak, és, és én magam is tudom, hogy ki miket mondott, és, és ezeket alkalomattán szembesíteni fogom őket ezzel, anélkül, hogy, hogy ennek olyan következménye lenne, hogy én mondjuk megszavaznám meg a svéd film által esetét. Én meg fogom szavazni őket. Fidesz is nem fogja szavazni, tehát nincs ebben kérdés. A miniszterelnök egyértelműen azt kérte a, a frakciótól, a Fidesz és a KDLT frakciótól is, hogy támogassa. Lehet, hogy lesznek olyanok, akik ennek ellenére nem, nem fogják szavazni, de nem tudom. De a vitában biztos, hogy lesznek olyanok, akik, akik elmondják, hogy egyébként ők mennyire vették azt, amikor finn politikusok mondtak dolgokat magyarországon az ő kulturális fölényük biztos tudatában. Tehát itt ebben nem csak arról van szó, hogy ezek a kritikai megérdések élesek voltak, vagy nem voltak korrektek, hanem ebben volt egy nagyon-nagyon egészeti -nagyon nagy gőg is. Mi szerint ők a tiszták, a demokraták és azok, akik egyébként példát adnak Európának, és a magyarok azok, akik a, a alacsonyabb, intelligenciát képviselő politikainak alacsony intelligenciát képviselő. A, arra, hogy ezt a fejezetet jobban ki akarnám nyitni, azért arról egyszer érdemes lenne beszélgetni önnel és az emberekről úgy általában, hogy milyen értékrenddel rendelkeznek és ebbe az értékrendbe a külvilág hogyan nyúl bele. A, én egy békésebb időszakban nevekedtem-e tekintetben, bár Kárdá Kádári diktatúra volt. Uh, itt most az értékrendszert a politika kívülről egyik oldal így, másik oldal úgy olyan direkten próbálja befolyásolni, amilyen módon egyébként a gyerekektől uh, távol akarják tartani uh, a különböző gender szervezeteket a kormánypártok. Nem elegáns a kettőnek az ilyen jellegű egybevetése, de felnőtt ember legyen a talpán egyébként, aki az értékrendszerét autonóm és szuverén módon tudja kialakítani ebben az ideológiai háborúban, ami egyébként a külvilágban vagy dúl, vagy legalábbis a politikának érdekében áll, hogy ezt a dúlást ilyen mértékben akarja láttatni. Igen, de valóban most itt, ahogy a 70-es 70 években azt mondhatjuk, hogy az elosztás, gazdasági elosztás és jóléti rendszerek működtetése körül dúltak, és a 80-as években éles politikai viták, most a, a különböző identitás kérdések vannak a, legalábbis a az európai Igen, de ez a... nem egy békés hang nemben van, tehát nem arról nem, van szó, nem. hogy te mit szeretnél, te mit szeretnél, hanem, hanem hát enyhén szólva is. Háború van, igen, verbális háború. És hát identitást háborúban kialakítani, jó. Uh, múltkor jogos uh, kritika érte a ház elejét, um, zajlik ezekben a napokban is a Hold szezon nemzetközi kortárs irodalmi fesztivál. Igen, Westprém, Európa kulturális fővárosa. Igen, tulajdonképpen ez az első, az, az évadban az első fesztivál, mert vannak ugyan rendezvények, van egy elnyújtott fesztivál, ami, ami lehetővé teszi azt, hogy különböző városok, akár volt, volt LKF, tehát Európa Kultúra és Fővárosa városok, akár Veszprém testvérvárosai küldjenek művészeket is, és külön programmal készüljenek és mutatkozzanak be Veszprémben. De ami fesztivál, és, és ilyen érzem, mert sűrített programsorozat, az most kettő van. Az egyik a holt szezon, ami most ér majd véget, az Igen. Ügyelmi Fesztivál, a másik pedig a Közszegélyekkel, Közszegi Felsőfokú Tanulmányok Intézetével és az UNESCO-val együtt szervezett Téli Egyetem, amely, ahol azt hiszem 50 ország száz diákja és, és tudósra beszélget. A, kérdéseiről, tehát most zajlik a fesztivál szezon. Áprilisban a következő kör egy blues fesztivál lesz a ajánlom is a hangatóknak. Ez egy a a a, ajánlom önnek figyelmében, ha egyébként van ideje, hogy az építész fórumon jelent meg egy jelentősebb tanulmánya West Frémi Székes amely inkább leíró jellegű, semmint értékelő, így aztán én abból mondatokat ide nem fogok citálni. Nem tudom, látta... Nem még, meg fogom nézni. Köszönöm szépen, hogy szólt. két vagy látom, három napja, a... napja volt. Két vagy három napja jelent meg. Ha megnézem. Azt látom, hogy Az indulatok csillapodnak szerencsére, és én abban bizom, hogy sikerül egy, egy békés állapotot megteremteni, vagy újra teremteni. Az egész vita szerintem egyébként sok szempontból mértetlen volt. A ez is, meg az egész vár felújítási vállalkozás, az, ez egy nagyon nagy nagyon nagy vállalkozás, nagyon szép lesz a bár, elkészül, nem most fog elkészülni, ez még pár évet igényel, de Veszprém időközben bekerült Európa első tíz turisztikai célpontja közé, és családbarát szempontból pedig Európa legvonzóbb turisztikai célpontja lett, ami természetesen ez mindig ilyen, meg lehet kérdőjelezni, vagy lehet a szempontoknak, meg az értékelőket, de de ez már önmagában olyan turisztikai marketinget jelent, amiben az elmúlt ezer évben nem volt része. Tehát óriási, óriási jelentőségű tényez számunkra. Beszélgetésünk emelkedettségéhez az a két hír egymás mellé helyezés, amivel zárok nem e, igazán elegáns, de minimálisan praktikus. Ismét élettel telik meg a Dimitrov vizuális művészek és zenészek használhatják a megújult termeket, befejeződik az Egykori Városi Művöldési Központ irodaszájjának belső korszerűsítési munkái, hívva a Veszprém Balaton 2023 LKF programnak köszönhetően 1100 négyzetméteren számos terem újult meg, amely zenészeknek, k Biztosítanak ideális alkotóhelyet, ez az egyik, a másik pedig csak találomra kiválasztva, mert azért ez az ellenzéki sajtóban sok helyen szerepel. Főtanácsadók és volt fidelitások is feltűnnek az EKF pénzek körül. Ez nagyobb, beszélünk erről? Figyelek. Nem, csak elolvastam a cikket részletesen, és azt kérdeztem magamtól utána, az újságírót nem akartam felírni, mert ismerem már, hogy ilyenkor az újságírók hogyan menekülnek ki a kérdések elől. Korvá Csaba László leírta a cikket, amiben az, hogy egy 60 ezres városban egy olyan ember, aki egyébként senki által meg nem kértőjelezhető módon hatalmasat alkotott az eddigi életműve során is, hiszen ő hozta létre a Westframe Festet és Westframe kulturális életének jelentős részét Mészáros arról van szó. Egyébként kapott pénzt az Európa kultúrális fővárosok közönsorozat keretében, hogy folytassa a Westframe Festet, és tanácsadóként dolgozik. Hát, igen, de dolgozik egyébként, ott vannak az eredmények. Másrészt pedig az, egyet, az egyik emberrel, aki egy éttermet bérelhető, és ott egy japán éttermet alakított ki, vele szemben a legfontosabb vád az, hogy ő annak idején egyszer, azért valószínű, hogy Fidelitas tag volt, mert egyszer együtt koszorúzott Óbádi Péterrel, aki akkor a Fidelitas elnöke volt, és most az országbűvési képviselője a városnak, egy ünnössége. De ott van a japán étterem, működik, ráadásul jöjjenek el és nézzék meg az óváros téren. Szerintem az ország egyik legjobb japán étterme. És ez nem, nem, nem arról van szó, hogy pénzek tűntek volna el, vagy nem megvalósult, ám bejelentett vállalkozások lennének, vagy, vagy én tettem el a pénzt, vagy bármilyen, hanem leírja azt, ami és például egy 60 ezeres városról van szó, mindenki ismer mindenkit, mindenki, aki ott él, annak van szakmai előélete is, és kétségtelen, hogy megoldhattuk volna ezt máté vállalkozókkal is, meg orosázi vállalkozókkal is, de mi is gondoltuk, hogy a stream, Európa kulturális fővárosa programsorozatban a West stream rész részt elsősorban, mert ők ismerik a várost és ők ismerik ennek a hagyományait és lehetőségeit. Ebből azt nem értem nem láttam a vádat. A cikk szerintem egy el kiszerű és rösszendulató cikk. Ebben nem fogok önnel vitatkozni, sem megerősíteni, sem cáfolni, és nem leszek népszerű, bár az elmúlt időben egyébként sem voltam népszerű ezzel a hozzáállásommal, hogy most szándékosan nem mondom meg az orgánumot, amely hosszan foglalkozott, és re re relatíve, hossza, re relatíve részletesen az LKF egyik programjával és az újságírót, hogy akkor ezt beszéljük meg, már azt követően, hogy egy rádióban hallottam megnyilvánulni, mint a Kalambó, hát ha találok majd olyan részleteket, amelyekkel egyébként érdemes foglalkozni, legfeljebb a Navracsishoz, ha eljut, akkor nem fogom elnyerni vele a szimpátiáját. Istenem, van ilyen, ha igazam van, akkor fontosabb, mint hogy a Navracsis szimpátiával van irántam, vagy sem. Felhívtam az illetőt, aki nagyon nehezen állt velem, szóval nem nagyon értette, hogy mit akarok, amikor megkerestem egy rádióban, aztán megértette, és tényleg így elegáns, hogy nem mondok se orgánumot, se nevet, azt mondta, hogy egyébként az, amit ott leírt, annál sokkal többet nem tud elmondani, és az nagyjából ugyanaz volt, Ugyanaz a struktúra volt, mint amit ön egyébként a 24.huval kapcsolatban, hiszen ez itt most nevesítve volt elmondott. Én meg kicsit elcsodálkoztam, mert azt gondoltam, mert ott is ugye ez egy koncepcionális dolog volt, hogy ellopják a pénzeket, mint hogy sokszor előfordult már ilyen, de nem kell minden egyes esetben ez konkrétan elhinni, hogyha az ember ezt nem látja a saját szemével igazolva. Így aztán a beszélgetés elmaradt, mert valójában azzal menekült ki, hogy hát ő erről többet nem tud elmondani, ott pedig gyakorlatilag valószínűleg fellettek sorolva különböző események, és egy olyan kontextusba lett rakva, egy olyan szószal lett leöntve, mint ahogyan egyébként ez itt megjelent. Ami persze, persze nem jelenti azt, hogy én ezt jól tettem, és semmi az égegy adta világán nem lett volna megbeszélésre érdemes, de az illető hozzáállása nem azt a, nem azt a benyomást keltette, mint hogyha ő erről szívesen beszélne, mert ebben van még további mondandó. Igen, és ez nem biztos, hogy megmarad az országhatárokon belül. Tehát azt a cikket, például a 21 nak a cikkét valaki lefordítja angolra, és lesz olyan, hogy lefordítja angolra, és kiküldi az Európai Bizottságnak, akkor az Európai Bizottság valamelyik kisztségviselője, aki azt sem tudja, hogy a térképen hol van Veszprém, ki az a Mészáros Zoltán, ki az a... Napai... Ezzel óvatosan, mert akkor annak kell mondani, hogy rigács, tehát és akkor már megtanulja. Igen, igen, igen, igen bocsánat. Oda, oda beteszi a dobozba, hogy na, ismét itt egy újabb korrupciós ügy, és legközelebb, amikor én tárgyalok, akkor már ilyeneket kell magyarázni. Egyetlen fillér közpénz. Egyetlen fillér közpénz. Nem tűnt el, nem, lesz, nem történt bűncselekmény, semmi Bontolom. Ebben önnek igaza van? A kérdés az, ami költői azért nem marad, mert nem tartom meg az utolsó szó jogát, hogy vajon nem voltak-e olyan előzmények, hogy, -e, hogy egyébként az előzmények alapján akár ez is elhihető. Ez egy olyan kérdés, amire ha válaszol, megköszönöm. biztos van, akinek elhihető, meg én azt is el hogy valaki úgy gondolja, hogy biztos, hogy az, hogy nem látszik Veszprémben, meg úgy tűnik... Nem a Veszprémről beszélnek, az... hanem hogy egyébként a korrupció Magyarországon volt-e, van-e olyan, hogy egyébként, ha az ember egy ilyen összeállítást olvas, akkor azt mondja, hogy akár igaz is lehet. De biztos. Hát az ember eleve rossz És miért, miért pont a nagyac is ne lopna? Ugye? Hát ott van nem tudom hány milliárd a rá van bízva, ó, nem hiszem én azt, hogy az nem... Jó, de például az Eliosz ügynek nem lehet olyan kihatása, bár egy ügyet nem érdemes felemlíteni, mert egy ügy nem ügy, de, a, de most ez... Igen, végel... de nem akarok Dávidi Bolyai magaslatokba emelkedni, de nem volt itt, amikor az Eliosz ügy zajlott, okay. mert Különösen, nem tudom a részleteit ennek az egész történetnek. Én a Veszpédű ügyet ismerem, ennek minden egyes részletét ismerem, és tudom, hogy hogy, hogy mentek a dolgok ügyseg. De nem annak a, annak a kárát látja-e, amelyet egyébként mások okoztak, akár pártársai? De lehet, lehet, de szerintem, ha nem okoztak volna, akkor is lenne, akkor is. Tehát mi magyarok azért kiválóak vagyunk, ha politikus, akkor lop. Jó, rendben, akkor, akkor Maradjuk abban, hogy akkor én nem vagyok minden pillanatomban magyar. Viszont hallásra kellemes hétvégét. hallásra, köszönöm szépen. Navras Istibort hallottak. Jó reggelt kívánok! Haló! Haló, itt vagyok, jó reggelt! Horváth Csaba, zugló polgármestere. Amikor összeállt a február 23 csütörtök 12 órai kezdettel megtartandó harmadik ülésre napirendje sejtette de azt, hogy az első... És a 13. pont, hogyan kerülnek majd egymás mellé, és milyen fejfájást, vagy milyen nem fejfájást fognak okozni neked? Amikor kitűztük a célt, vagy pedig aznap reggel? Jól beszélsz, mind a kettő. Nem, hát először természetesen, amikor kitűztétek, hát ugye azért ezek a gondolatok jóval korábban megfogalmazódtak, semmit napvilágot láttak, ez nyilvánvalóan zuglót foglalkoztattak, a külvilág akkor értesült erről, amikor egyébként közé tették a napi rendi pontokat. Igen, nem akarok módszertani tanácsot adni, de lehet, hogy így a hallgatók nincsenek a képbe, hogy a zuglói képviselő... Én abban bíztam, hogy majd te... A képviselőtestületének 13-as napi rendi pontja, mi lehet fontosan, és lehet, hogy még én sem tudnám, ha nem lett volna ennyire jelen. Hát erről van szó. Tehát én nem, nem aggódtam amiatt. Az egyik az ugye Budapest zugló önkormányzata képviselő testületének az önkormányzati képviselő, az állandó bizottság elnök és tagja, valamint a tanácsok javadalmazásáról szóló rendelet módosítása. A másik pedig a javaslat zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli természetbeni támogatásának és szociális ellátásainak szabályról szóló egy 15-ös önkormányzati rendelet módosítása. Teszem hozzá, hogy ezen bizonyos 13. pont felolvasásából még egyáltalán nem következik, hogy az emberek tudnák, hogy 15. februárjában egyébként a Karácsony Gergely vezette önkormányzat, mit alkotott, ebben majd szép lassan vonódnak be azok, akik érdeklődést mutattak a beszélgetésük iránt, az pedig, hogy az első és a 13 pontot összekötötték, hát az egy ilyen jellegzetes magyar dolog, bár nem mondom vitrai után szabadon, hogy nem erre iszik a vendég. Igen, na szóval lehet, hogy érdemes egy lépcsővel visszamenni, mert vagy ezelőtt a testületi ülés előtt volt még kettő. Tehát ez a nap volt, a tegnapi nap, amikor az úlói önkormányzat megalkotta a 2023. évi költségvetését, Vagyis, hogy mire, mit szándékozik, költeni, mit fejleszt, hogyan javítja az úlói közteletek állapotát, a parkokat, ültetnek fát, tehát nagyon sok fontos dologról szól, és persze arról is, hogy több ezeren dolgoznak az úguló önkormányzatának, vagyis az úlóiakért, és hogy az ő fizetésük is jelentősen összességében 25%-kal emelkedik az év során. Ez volt az egyik legfontosabb, és ehhez kötődően került megállapításra, hogy a 2019 ősze óta, Változatlan zuglói képviselői tiszteletdiak, ez nem érintette se a polgármester, se az alpolgármester néhazását, mert az törvény szabja meg, nem változtak, és az ő tiszteletdiuk is jelentős inflációs amortizáció ment át, ezért azt javasoltuk egyébként egy egységes döntés, javaslattal, hogy ezt 20%-kal korrigáljuk, tehát az kér dolgozó 25%-hoz képest még 5%-kal kevesebbel, és nagyságrendileg abba, amit most az infláció idei évre előír, ugyanakkor az előző éveket is részben figyelembe veszi. Tehát ez volt a rövid története, ez közel egyhongóan sikerült megalkotni ezt a szabályt, érdemben vita nélkül. A másik javaslat szintén összefügg a költségvetéssel, mert az Udó önkormányzata szerintem a város egyik legelkötelezettebb és szolidárisabb és legsűrűbb szövésű szociális hálóját tartja fent, és többek között az idei évi költségvetés tartalmazta, hogy plusz 100 millió forintot költünk a tavalyihoz képest illetve a tavalyi bázishoz képest plusz 100 millió forintot biztosítunk szociális válság kezelésére. Na most eddig szerintem ez egy elég szép történet, bár minden önkormányzat megtehette volna ezt, hogy nem kevesebbet költ válságban, hanem többet költ a rászoruló családokra. Persze az uglói szociális háló több tucat elemből áll. Nagyon sokféleképpen segítünk a Bűtéstámogatástól kezdve, az életkezési támogatástól leg, legelőször elkezdve. Tehát a megszületés pillanatától kezdve, egészen a e, halálozásig vezelleg, és közte nagyon sok jó e, támogatásunk van. E, nagyon sokféle lehetőség van, e, amit igénybe vehetnek az uklójak, és igénybe is veszik. Minden évben e, sok esetben. És az elemrendszeren belül volt egy elem, amelyben mondjuk úgy, hogy elég komoly vitam évek óta. Én azt képviseltem, hogy ez az elem is elfér a sok elemből álló rendszerben, de mondjuk úgy finoman szó, hogy a költségvetéssel összefüggésben megérkezett az a határozott igény, már pedig egy polgármesternek, amikor a költségvetés betervezéssel akarja fogadtatni akkor számolnia is kell, már hogy a képviselők számával, és ehhez pedig kell 12 szavazat, és ezzel összefüggésben született meg az a végső soron közös javaslat, hogy ezt alakítsuk át egy év alatt. És a már meglévő Ugye ez a minimum jövedelemhez kapcsolódik, csak ez a minimum jövedelemjuttatás szabályait részint átalakítják, részint pedig maga az intézményt fokozatosan kivezetik. Nem biztos, hogy mindenki tökéletesen meg fogja érteni, figyelni kell elnézést, előfordul ilyen. Megpróbálom, megpróbálom. Nem neked, nem neked kell. Jó, a, jó eddig, figyel, eddig teljesen közérthetően beszéltél, de arra a kérdésre válaszolni kéne, milyen irányból érkezett ez a javaslat. Koalíciót. Tehát én most nem szeretném, jelen, megjelentek egyébként újságcikkekben ezzel kapcsolatos vélelmek, amelyek nem állnak messze a valóságtól, de nem szeretném a, a koalíciót, ami több párti... Akkor azt kérdezem, hogy tőled származott-e ez a beterjesztés? Szerintem ez egyértelmű volt az előbb, hogy nem én voltam. Helyes, akkor oké. Okay. De, de a közös döntésnek én is vállalom természetesen a következményeit, mert ahogy jeleztem, ez egy koalíció, és... Lehet, hogy éppen nem én vagyok a javaslat tervője nem, nem, én ezt tökéletesen értem. Egy, én az, én... Koalícióban az embernek időnként a többség véleményét is el kell fogadni. Ugye ez egy 2010... A, lényege, a minimál jövedelem lényege, hogy van egy olyan támogatás, amely megpróbál egy bizonyos szerepet ellátni, amit az államnak kellene. Ez egy kísérleti modell volt 2015-ből, még Karácsony Gergely polgármestersége idejéből, azért azóta jó pár évvel eltelt. A támogatás összegek érdemben nem tudtak változni, mert nem akarhatja és nem is tudja átvállalni egy önkormányzat az állam szerepét. Például ez a támogatás, ami, ami egy speciális élethelyzete van, ez dugóban 28.500 forint, ami egy éven keresztül folyósított tartós támogatás. Van benne némi túlzás, is, és ezt majd egy konferencián ki fogjuk vitatni, mert ha megváltozik a családanyagi állapota mondjuk négy hónap múlva, nem biztos, hogy ezt a rendszer lereagálja, és ott viszont fölöslegesen adunk úgy kiforrást, hogy arra esetleg egy másik családnak lenne szüksége. De a 28.500 forint ahhoz képest érdekes, hogy az állam mindeközben ugyanerre a célra, tehát a munkához segítési támogatás, az 22.600. Tehát zugló majdnem 2.000 forinttal többet ad arra, mint az állam. Ezt viszont nyilvánvalóan nem tekinthetjük normálisnak, hogy egy önkormányzat megpróbálja a maga sokkal kisebb lehetőségeiből átvállalni az állam feladatát. Tehát jelzést tudunk adni, egy pálylotot kidolgoztunk, ez a pályot 7 éve működik. Ez a pályotnak a megállapítása tulajdonképpen, ennek egy állami programként kéne kiterjeszkednie. Ez belekerült már a, a, az ellenzék 2010 rész, részprogramjába, és a, a 22-es közös program egészében. Tehát ha most az ellenzék lenne kormányon, akkor a minimum jövedelemnek valamilyen formája már életben lenne, mert hogy ezt vállalták az együttműködő pártok. De nem azt vállalták, hogy ezentúl csak zuglóban fog ilyen működni, mert hogy ez, ahogy mondtam, nem önkormányzati feladat. De ha már itt most tartunk, akkor mennyiben, igaz az... Logika, Oké, de mennyiben ö... igaz az, hogy ez ma kizárólag zuglóban működik. Ez ma csak kizárólag zuglóban működik, de még Európában is nagyon kevés. Magyarul, erő... hogy amikor számon kérték, zuglón azt, hogy ezen változtatni akar, és ilyen nem kevesen voltak, akkor azok egyébként vagy megfeledkeztek, vagy szemet hunytak a fölött, hogy lehet, hogy ez máshol elkezdődött, de aztán abba maradt, illetőleg, hogy sehol máshol nincs, csak zuglóban. Ha pedig zugló ezt 2015-ben magára vállalta, és ez egy nagyon pozitív dolog, akkor zuglónak nincs lehetősége arra, hogy ezt ledvegye a válláról. Ők nem ezt mondják, én ezt most így foglaltam össze. De nagyjából ezt mondják, tehát aki, aki azt mondja, amit mond, hogy ez így maradjon meg, ahogy van, ők azt mondják, hogy zuglónak, eh, noha senki más nem csinál ilyet, eh, minden erőn felül lesz, Visszatérve arra, a Visszatérve arra, amit igen. ez egyfajta lenyomata. Eget, ezt, eget, a kérdés persze az, hogy te ezt hogy bírod, ezt majd el fogod mondani, eddig viszonylag visszafogott voltál, bár ritkán vagy az ellenkezője. Visszatérve a történethez, ugye maga az indoklás az elmeséli azt, hogy ezeket a ebben a lehetőséggel az elmúlt időben hányan éltek, ebben egy csökkenő tendenciát, egy jelentősen csökkenő tendenciát mutat ki, amit most itt részletesen nem fog elmesélni, de ha kell, akkor megtesz mert egyébként ebből csak az idő megy. Másfelől pedig utal a szöveg arra a struktúrára, amiről te már beszéltél, hogy egy 100 millió forintos összeggel egyébként kvázi vagy nem kvázi ezeket a feladatokat más módon hogyan vállalja magára az önkormányzat. Az, hogy napokkal, már ugye azt követően, hogy na, ö, olvasható volt az önkormányzat képviselőtestületének napi rendje, ez ilyen reakciót fog kiváltani, az mennyire lepet meg? Közöpesen. Tehát Nem véletlenül nem voltam én ennek a lelkes híve, már a, a, az előterjesztés lelkes hívének én nem számítottam, tehát én voltam... Az... Sejtetted, hogy lesz egy ilyen reakció? Sejtettem. De ezt úgy sejtetted, hogy közben el tudtad volna mindenkinek egyenként magyarázni, hogy ez egyébként miért racionális? E már kinek egyenként. Aki egyébként ezt Aki kifogásolja. Ja, kiadtunk ebben egy, vagy kiadtam egy, egy közlemény. Itt van előttem. Tehát, hogy van ennek egy szakmai lába, a szakmai lábát komolyan gondolom, de azt is, hogy abban az értelemben, hogy ez hova fejlődjön tovább a tapasztalatokat átbeszélni, ehhez azt gondolom, hogy szakmai párbeszédre van szükség a felekkel. Tehát ennyiben meg jogos volt a kritika, és én is ennyiben elhamarkodottnak gondoltam ezt az előterjesztést, ez furcsa lehet hiszen én is az egyik előterjesztője voltam ennek, de ahogy mondtam, ez egy koalíciós politikai mező, ahol az ember a többség akaratát még polgármesterként is. Jó, hát idézlek téged, a szociális támogatás, ez csak egy részlet, a szociális támogatási rendszer átalakítására salkarta a az a tény, hogy az elmúlt hét év során a kéremezők száma folyamatosan csökkenti, a jövőben a rászóló jogosultak más, az élethelyzetükhez, jobban igazoló támogatási formákat vehetnek igénybe. Majd később a minimál jövedelem nem egyik napról a másikra alakul át, mint azok, akinek április 1 a kötelező évenkéti felülvizsgálatot követően megmarad a jogosultság, a 2024. március 31-ig a teljes támogatás érszeget megkapják. Ebben az egyéves időszakban a minimál jövedelem juttatás felmenő rendszerben a párhuzamosan alakítjuk át eseti támogatással. Önkormányzatunk ja. ezzel együtt is nyitott a párbeszédre, éppen ezért, akár egy tudományos mélységű szakmai egyeztető fórum keretében is készek vagyunk megvitatni a minimál, a minim jövedelem juttatás elmúlt hét évi tapasztalatait, értékelni az eredményét és megvizsgálni a támogatási forma továbbfejlesztésének lehetőségeit. Ezt fenntartom, és ebbe az irányba fogunk tovább lépni. Tehát az, hogy elnapoltuk tegnap a döntést a javaslatomra, egyébként szintén közel konszenzussal, az azt is témjelzi, hogy készek vagyunk arra, hogy szakmai alapon ebben a dologban tovább gondolkodjunk, megvitassuk azokkal, akik ebben markánsabb állásfontot képviselnek, de azért az be kell látni, hogy egy önkormányzat nem tudja az állam feladatát átvállalni, tehát ebben korlátaink vannak, mert még mondjuk a magyar kormány tud pénzt gyártani a pénzjegyomdába elég konkrétan, vagy tud hitelt fölvenni a nemzetközi pénzpiacokról, vagy, Inflációval euh, meg tudja károsítani a polgárait, és akkor abból lévő ezer milliárdokat költheti másra. Ez leszembe egy önkormányzat ilyen típusú lehetőségekkel nem bánom, hogy nem, de hogy nem tud élni. Én értelek téged, de itt most valójában egy olyan külső, de ezt kérdezni kell. Egy milyen erő vette rá arra a polgármestert, hogy egyébként levegyen a pirendről? A jó de a Józan belátás akkor is megvolt, amikor napirendre került, és akkor is napirendre került, vagy akkor is megvolt, amikor lekerült a napirendről. A kettő között mégiscsak történt valami, és az mi? Igen, a, józa, a Józan belátás uh, kiszélesedett. De a Józan belátást azok a hangok váltották ki, amelyek a két időpont között megtörténtek? Meg a saját gondolataink. Jó, de Csaba... Elnézést. Ez egyébként azt mutatja, amiről te a legelején beszéltél, hogy vannak koalíciós kötelezettségeid, ha ilyen és ezeknek eleget kell tenni, de kicsit most úgy érzed magad, mintha ezzel került volna helyére a dolog, de ezt te saját magad a koalíciós partnerek támogatása hiányában nem tehetted volna meg. Így is lehet mondani, de mondom, ebben senkit nem kárhoztatok. Mert Én ezt értem. Is. És őszintén szóval, nyilván a, a minimál jövedelem szakmai szülőatjainak ez volt a legfontosabb kérdése az úlói költségvetésben, de nekünk a koalíció többi részének, akik nem ezzel kelünk és fekszünk, Ezer más problémáról egyeztetünk. Tökéletesen értem, és azt is értem. Azt hát ezért, ezért a kollégák, akikkel, politikus kollégák, a koalíció többi tagja, akikkel közösen ezen a dolgon átlendültünk, nyilván nem elemeztük úgy ennek a dolognak a problémáit. Nem volt már energiánk arra, hogy konferenciát szervezünk, nem volt energiánk arra, hogy a külső felekkel is, mert egyébként szakmai belső elemzések megtörténtek. Tehát van, van muníció, hogy miért gondolta így a szakmai javaslat ennek az átalakítását. Tehát ez nem egy megszűnő program, hanem az eseti segélyezési rendszerbe kerülne beolvasztásra, de erről majd később szakmai vitákat fogunk folytatni, és majd meglátjuk, hogy hova fog ki. Ha lett volna elég időnk, ami egy költségvetés környezetében szinte soha nincs, akkor biztos, hogy nem futunk bele abba, hogy nem vitatjuk meg az érintettek legalább egy szakmai részével ezt a kérdést, mert ezt lehet sejteni politikai Például kivel? Tehát ennyiben, ennyiben, ennyiben hibáztunk, de ezt a hibát minden önkormányzat elköveti, mert e, a költségvetés... Oké, okay, de, de kivel, kis de kis mondj egyetlen szervezetet, amelyel egyébként szerintet kellett volna egyeztetni, de nem történt. Én inkább szociális szakembereket mondanék, nem szervezeteket. Ezt megfőztenne egy széles konferencia jelleggel, vagy, vagy és, az azt, jelleggel azt, és azt jövendőlöd, hogy egyébként ezt követően erre az átalakításra sor lehet keríteni úgy, ahogy most egyébként nem lehetett? Szerintem nem, nem biztos, hogy pont úgy. Nem ez a lényeg, hogy pont úgy történjen, mert az átalakítása, hogy ez be volt terjessze, mert szintén szó az a része nem volt kidolgozva, és ebből a szempontból érte, éreztem én is egy picit elhamarkozottnak, meg korábban a megállapodásunk, a belső megállapodásunk az volt, hogy szakmailag helyettesítő termékeket állítunk uh -huh. elő, és? és azzal egy időben történt. És ezt mondom, a költségvetésnek a, a, a dömping folyama az, ami átrántotta ezt az ügyet a túloldalra, úgy, hogy egyébként mi ezt szakmailag elő akartuk készíteni. Tehát most nem tudom már többször elmondani, hogy ez ebben az értelemben belecsúszott a költségvetés körüli nagyon intenzív tervezési folyamatba. Oké, okay, rendben van, és azt is értem, hogy bizonyos szempontból igazságtalannak tartod a beszélgetésnek ezt a folyamát, mondván, hogy annyi ennél nem fontosabb, de annyi egyéb fontos dolog történt, csak az ember nem hagyhatja ki annak a lehetőségét, hogy valakivel olyan feltáró beszélgetést folytasson relatíve közel az eseményekhez, amelyekben erről szó esik. A jövő héten e, nem lehet pótolni azt, amiről ma nem volt szó, de nem a rossz vezérel, akkor, e, amikor ezt megteszem, mint hogy az önkormányzatokkal való együttműködésben sohasem e, ugrottam el, és a beszélgető partnereim sem ugrottak el. hogy egyébként volt száz dolog ami fontos, de egy dolog volt, ami a neon reklámokban égett, hogy abból az egyel kezdjünk. Azt kérdezem tőled, nem hagyhatom ki, hogy miközben különböző újságok is megnyilvánultak, megnyilvánult maga a főpolgármester is, aki egyébként nem szokott megnyilvánulni. És hát gondolom olvastad, ez a szomorúan értesültem arról, hogy a zuglói városvezetés a szociális modell egyik legfontosabb elemének a minimál jövedelem juttatásnak a kivezetésére készül. Örülök, hogy végül letettek erről a szándékáról, soha nem kommentáltam az új zuglói vezetés döntéseit, írja később veszendőbe ment volna egy fontos dolog, a minimum, a minimum jövedelem ezt az elvet váltja valóra, amikor minden polgár jövedelmét kiegészíti, Európa szinte minden országában van, 15-ben alkottuk meg a modellt, mit akartunk orvosolni, senkit sem hagyunk magára, szinte az összes ellenszéki párt korábbi programjában szerepel, majd végül tudom, hogy egy koalíció működése rengeteg belső vitában jár, öllök, hogy Horváth Csaba polgármesterről és a Momentum vezetői végül rá tudták venni kollégáikat, arra remélem, hogy ez a vita elősegíti majd, hogy az ellenzék jobban igyekezzen a helyi szociális védőháló megerősítésén, nem csak a zuglóban, hanem minden olyan önkormányzatban is, ahol a választók erre felhatalmazás és lehetősége adtak. Ez a tipikus eset annak, amikor én azt mondom, hogy nem akarok beavatkozni a te dolgaidba, de gyakorlatilag mégis megteszem. Ez kicsit vicces volt, mert az első mondat úgy szólt, hogy soha nem akar nem olvastad? Évánulani. De olvastam, nem csak hogy most visszaidéztem azt, amit te is felolvastál. Igen. Hát é, és hát... úgy kezdődik a, a meglehetősen hosszú sor, hogy ő nem akar e, soha, és nem is fog, de mondja az álláspontját, amit én tiszteletbe tartok. Én viszont tényleg azt mondom, hogy nem kívánom kommentálni a fő polgármester Ez az ő édes gyermeke, e, nyilván ezt is meg tudjuk majd vizetni. Még egy dologról, hogy ne csak erről essék szó és. Erről te se beszéltél, ugye itt szó esik az egyes számú gyerekorvosi körzet, 17es számú házi gyermekorvosi körzet feladatellátásra vonatkozó pályáztatási eljárás, tizenkilences, huszas, ös 54-es, 62-es, nem lehet azt mondani, hogy ezügyben teljes lenne a létszám, de közben bejelentkezett az 58-as körzet is, dr. Zsigri Szabolcs, háziorvos és Hajdő Erika körzeti nővér, utóbbi nyugdíjba megy, előbbi pedig németül tanul, mert úgy gondolja, hogy elég volt ebből itthon. Igen, ha jól emlékszem, nagyjából öt gyermekházi orvosi körzetben hiányzik az orvos, és ö, ugyanennyi felnőttben, illetve fog. Mennyi ideje? És ez egy folyamat, tehát folyamatosan erőfeszítéseket teszünk azért, hogy feltöltsük ezeket a praxisokat. Most például már egy jó ideje, évek óta lakást és pénzt adunk annak, aki elvállalja, tehát induló tőkét adunk, és lakást, duglói lakást, egyébként új, új lakásokat, ha orvos És ez állalja egy-egy körzetnek. Nem, ez Budapesten belül nem elég vonzó. Lehet, hogy ez vidéken nagyon szimpatikus lenne, itt Budapesten nem sokat számít. Tehát ezzel a, ezzel a trükkkel, ha úgy tetszik, még egy orvos sem lasszóztunk. Tehát akik jöttek, tehát jöttek közben házi orvosok, de mindnek volt lakása, tehát nem tartott igényt a ugrói lehetőségre. Sok, sokat nem tudunk tenni, már fejvadást is alkalmaztunk, ez egy megjegyzés, vagy meg kifejezés, de már fejvadást is megpróbáltunk igénybe venni, hogy például a gyermekházi orvosokat arra, arra ösztönözzünk, hogy zuglót válasszák a szolgáltatási területként, szóval nem egyszerű, tesszük tovább kérdetjük a pályázatot és egyre vonzóbb ajánlatot teszünk a házi orvosoknak. Az a hogy maga a szakma kezd nagyon nem vonzó lenni, és a házi orvosok a, a megnövekedett adminisztrációs terhekre hivatkozva elsősorban nem is annyira a pénzre, hanem inkább ennek a, a egyre embertelenebb hivatalos kapcsolattartási módjaira mondják azt, hogy ez egyre elviselhetetlenebb, tehát az egészségügyi kormányzattal kapcsolatos kritikájuk növekszik és erősödik. Hát nem tudom, bízom benne, hogy a, az egészségügyi kormányzat előbb-utóbb az eszélyhez kap, és, és megpróbálják meghallani az orvosok hangját, akár kórházban, akár házi orvosként, vagy szakrendelőkben dolgoznak. És nagyon remélem, hogy majd egyszer a pedagógusok hangját is meghallják, akik most már elég régóta próbálják a diákokkal, a szülőkkel, és a szolidaritásokat kifejező szimpatizánsokkal együtt bemutatni, hogy igen, ez egy olyan társadalmi kérdés, az oktatásunk, az egészségünk, ami sok másik kérdés megelőz, lehet, hogy még bizonyos értelemben az elit sportokat, vagy a futball támogatását, vagy éppen látványberuházásokat is. De ez már lehet, hogy egy picit politikai mező, de enged meg, hogy egy ennyire populista is legyek, de nem a demogógia szándékával. Te fúsz vagy van a pincében egy zsák, amit üsz vagy, hogy vezeted le a fölösleges energiáidat, vagy a fölös energiáidat, vagy azokat az energiáidat, amelyeket egyébként egy fialaféle beszélgetés reggel kelt, és este azért az ember nélkülözné már ezeket. Nem, én inkább úgy vagyok vele, hogy azért sportolok, hogy több energiám legyen, én leginkább futok. Nagy... Ezzel termelek energiát, mint egy dinamó. Köszönöm a rendelkezésre állást. Én is köszönöm további szépen. Viszont kívánom, Horváts Csabát hallották, Zugló polgármesterét.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 Vagyok. Igen, hirtelen azt hittem, hogy a, a habokból emelkedték, ki, mert az semmiből jött a hangod. Jó reggelt kívánok, jó napot, annak függvényében ki, mikor hallgatja, nézi a kettőnk beszélgetését, miniszterelnökség politikai államtitkára. Um, ma mindenkivel egy ilyen versenyfutás volt, annyi téma volt, Filipov Gáborral, Navracs és Tiborral, Horváth Csabával, és veled zárom a sort, függetlenül, hogy a mai munkám ezzel nem fejeződi be, bár munkának nem mondanám, a beszélgetésnek végképpen nem az... Um, te, ha elmész egy... Te voltál az évértékelőn? Természetesen, igen. Uh, és voltál... Az a mi közösségünknek. Úgyhogy... És a Balatonfüreden? Persze, hát uh, örömmel mentem, de kötelező is uh, miniszterhelyetteseknek, parlamenti államtitkároknak uh, ott a helyük egy ilyen parlamenti főkészítőn Valójában mi akadályozza ma meg a hazai tömegtájékoztatási politikai kultúrában az, hogy valaki egy ilyenről kötetlenül beszámoljon. Mi a különbség a kettő között, mert amíg az egyiket ugye közvetítették, addig a másikat nem. Mi az oka annak, hogy, a, hogy ezeket az eseményeket egyébként az ellenzéki sajtó általában úgy mutatja, mint ilyen nagy fekete paravánok mögött megtartott eseményeket, függetlenül, hogy lehet, hogy most nem voltak fekete paravánok, vagy megpróbálják elkapni az odaérkező embereket, akik mondják, hogy most nem tudnak átugrani ott ezeken a korlátokon, és kereskérdéseket tesznek fel nekik, mondván, hogy egyébként nem jutnak hozzájuk. Az egyik esetben téged is láttalak, az az évértékelő volt. Na most osztassuk el a mitoszokat. Ugye mindegyik, Ja Orbán Viktor megkonosította 24 évvel ezelőtt talán az évértékelő műfaját Magyarországon, és azóta mint egyébként is a magyar politikában több-kevesebb sikerrel mindenki Orbán Viktorhoz próbál igazodni, és ugye az ellenzéki pártok is tartottak, van aki többet is, a, a, meg minden parlamenti frakció teljesen érthetően a parlamenti százaló előtt tart egy ilyen hosszabb, általában elvonuló stratégiai értekezetet túl nem csak a kormányzó pártok, az ellenzék is, hogy milyen politikai helyzetben vagyunk mi Magyarország, miképpen Magyarország koordinálta, és ebben milyen politikai következik. Lehet, hogy a többiek fekete paravánoknak, kordonok mögött tartják, itt nem voltak fekete paravánok kordonok, és olyan, volt egy sajtótájékoztató, talán tegnapi napon tartotta a két frakcióvezető, amin minden sajtótermék ott lehetett, olvastam róla cikkeket a, a Telexen is, meg a 24. on is, tehát kormányzattal igen kritikus. Portálokon is beszámoltak a, az, az eredményekről, az egyiket persze, hogy közvetíti, mert egy a nyilvánosságnak is szóló beszéd, a másikról, hát frakcióülésekről én még nem láttam olyat, hogy valaki online közvetítést tartson az világ bármely pontján, bármilyen parlamenti párt, ilyenkor sok mindent megbeszélünk, és aztán utána majd ez tükröződik a parlamenti munkában, Innen a két frakcióvezető kiállt, és tartott egy elég alapos tájékoztatót. Jó, én uh, megpróbálom követni az eseményeket, és jól tudod, hogy annak idején uh, hogyan vetettem fel, hogy a közfejlesztések tanácsa tárgyalásait is lehessen közvetíteni, még mondtad is, hogy bele fogsz gondolni, aztán maga az intézmény kihúnyt, úgyhogy uh, nem Itt nagyon... Okottam, hogy Igen, a parlamenti de... munka ugyanakkor teljesen nyilvános, azt ugye mindenkinek, mindenki tudja, tehát a parlamentről élő egyenes közvetítés van, úgyhogy hétfőn indul, uh, uh, uh, uh, és ahogy eddig ez is, ez után is teljesen nyilvános lesz. Sok orgánom egész napi műsor szentel annak, hogy egy éve tört ki a háború. Ez nekem kicsit furcsa, mert ez a nap ez nem megkülönböztetett nap az összes többi naphoz képest. Akkor volt jelentősége az, hogy most hirtelen egy napon összefoglalják. Ez kicsit olyan, mintha a háborúnak lenne születésnapja, a szónak a fizikai értelmében, mint egy embernek, amit megünnepelnek. Nekem ez erőteljesen visszatetsző. Részint az évértékelőben, részint a pártársaiddal való beszélgetéssel, részint a frakció ülésen. Érzékeltetni tudod-e azt, hogy mi az, ami a háborúval kapcsolatban elmondható, és most nem arról kérdezlek, hogy mit mondott Orbán Viktor, mert az itt van előttem, és nem azt kérdezem tőled, hogy mit írt erről a magyar nemzet már, mint a, a frakcióülésről, mert az is itt van előttem. Én most azt kérdezem tőled, amit szabad beszédben, ha akarsz, elmondhatsz. Hát persze, sok mindent elmondhatok. Talán két dolog, a háború kérdéséről természetesen sokat beszéltünk, mert ma ami Európában és Európa keleti vidékén, közép-kelet-Európában, illetve Magyarországon és tőlünk mellettünk Ukrajnában nyilván a háború a döntő mozzanat. Sokat beszéltünk a háborúról, meg ami, ott nem volt vita. Ott, ott hát először is azért, ami nem lehet elég szer hangsúlyozni, hogy, hogy nyilván... Hát szörnyű, ami... ha azt kérdezzem meg, hogy te személyesen mennyire Na, vagy... Az, az, az, az, türelem, türelem, türelem. Egy te... ember életek szempontjából a legszörnyűbb ez az Azt akartam kérdezni, hogy te személyesen mennyire vagy képben, mennyire követed napról-napra az eseményeket? Nézd, én igyekszem, azt hiszem, hogy feladatom is, igyekszem képben lenni, és nyilván mi kapunk olyan jelentéseket is, amik valamilyen mértékben klasszifikáltak, minősítettek, meg én eléggé igyekszem, egy, egyetlen idegen nyelvet beszélek, azt elég tisztességesen angolul, azt szerencsé, mert ugye csak az a leginkább világnyelv, úgyhogy én igyekszem külföldi anyagokat is amerikai stratégiai intézeteknek az anyagait követni, olyanoknak is, akik nem a mainstream amerikai kórust éneklik, és úgy, úgy próbálom tájékozódni egy olyan helyzetben, amiben alapvetően én azért azt látom, hogy senkinek fogalma sincs, hogy mi lesz, illetve sajnos a helyzet az, az bizonyos értelemben egyre rosszabbnak tűnik, és egész komoly veszélyek is, olyan veszélyek is kirajzolódnak, amikre korábban nem gondoltunk volna, itt most a kiszévesedésre gondolok. Arról beszéltünk sokat, és nem fejtettük meg, mert nincs a zsebünkben a köve csak mint nagyon komoly kockázati tényezőt azonosítottuk, hogy azt értjük, hogy öntik az olajat a tűzre, és fegyverrel, fegyverrel újabb fegyverrel, ugye itt a németek legendás útja, hogy Igen. azt mondták, hogy sisakot küldünk, aztán mindjárt vadászrepülőnél tartanak, hogy de egy ponton el fog jutni oda a helyzet, hogy katonák küldése nélkül a fegyvereket nem tudják működtetni. És az egy olyan elágazási pont lesz, ahol szerintem ott el, hogy ebből lesz-e akár világháborús veszély is, mert nyilván, hogyha az orosz és az ukrán nemzeten kívül más nemzet katonái bármelyik oldalon beavatkoznak, onnantól kezdve a, a nem visszagyömeszölhető a, a szellem a palacba, ha, ha úgy döntene bármelyik ország, hogy katonákat küld oda, főleg nagy hatalmat, akkor, akkor, akkor azt hiszem, hogy nagyon nagy bajban leszünk. Erről elég sokat beszéltünk, nem lehet tudni, hogy ez Sajnos a dolgok olyan irányban mennek, hogy a kérdés föl fog tevődni. Tehát annyira elnyúlik ez a konfliktus, annyi fegyver van már ott, és hát a sajnos vagy nem sajnos a, a katonai létszám meg megvéges, és, és nyilván az ukránok kevesebben vannak, hogy előbb-utóbb a kérdést kell föltennie azoknak, akik egy éve fegyverrel, egyre több fegyverrel támogatják a háborút, hogy akkor a katonákat küldik -e? mert ha nem küldik, akkor hiába küldték a fegyvereket, ki fog derülni, ha pedig küldik, akkor a világháború veszélye felsődik. Ez egy nagyon nehéz kérdés lesz, és amiről meg komoly vita volt, szerintem azt hiszem a sajtóban ez is megjelent, és ez egy nagyon izgalmas intellektuális, morálisan is egy izgalmas elvi politikai vita volt, hogy a, hogy támogassa a frakció tudja támogatni a miniszterelnök nagyon határozott kérését, hogy szavazza meg most tavasszal a parlament a, a finn és a svéd. Igen, ez ugye utóbbi. Én volt ilyen parás politikai vita a parlamenti frakcióban, ahol egyébként szokott vita menni. Igen, erről már Navras és Tiborral is beszéltem ma, de még maradnék az évértékelőnél, bár ezek ugye olyan események, amelyeket azért különböző hidak összekötnek. A miniszterelnök nem a háborúval kezdte, hanem gyakorlatilag elmesélte, hogy részint, vagy elmondta részint, hogy a választások út, ami történt, illetőleg, hogy maga az a külpolitikai helyzet, amely Magyarországot is befolyásolja, egy milyen ívet tört meg, nem először, mert hogy előbb a Covid tört meg, és aztán a Covid után maradt darabokat tovább zúzta a háború. És ezzel kapcsolatban arról beszélt, miközben 2023-a tartotta a legveszélyesebb évnek a rendszerváltozás óta, hogy helyese erkölcsére rendben levő ki -e, kimaradnunk a háborúból meggyőződésen szerint helyes, sőt, egyedül ez a helyes, nem a jó és a gonosz seregei, hanem Készláv ország csapatai vívnak egymással időben és egyelőre még térben is korlátozott háborút, ez az ő háborújuk és nem a miénk, is ott szó esik még Ukrajna humanitárius megsegítéséről a Magyar Kormány nem tartja életszerűnek azt a feltételezést, hogy Oroszország fenyegetni Magyarország vagy Európa biztonságát, miközben később azt mondja, tény, hogy a stratégiai célok tekintetében teljes egyetértésben vagyunk, azt akarjuk, hogy Oroszország ne jelentsen fenyegetést Európára, és legyen Oroszország és Magyarország között kellően széles és mély terület, és szuverén Ukrajna. Azon kívül, hogy felhordták nem alap nélkül Orbán Viktornak, hogy kerek egy éve, még nem tartott a valószínűnek a háború kitörését, és ez a mostani beszédből elmaradt, de ez legyen a legnagyobb gond. Itt azért némi ellentmondás van, hogy valójában mennyire életszerű az a feltételezés, hogy Oroszország hol áll, megilletőleg, hogy stratégiai tekintetben teljes egyetértésben vagyunk. Én nem arra kérlek téged, hogy Orbán Viktorral szemben fogalmazd meg a saját gondolataidat, mert nem egy beszélgetés, az én beszélgetéseimnek, nem az origó Ulya. Orbán Viktor, ha a mai beszélgetésnek van origója, abban két ember van, ebben a sorrendben Füries Balázs és én. De valójában az, hogy Magyarország a hozzáállásával, ha jó a fogalmazás fogad, de ha rossz, akkor javíts ki, hogyan maradt jóformán egyedül az Unióban annak te személyesen milyen okát látod, hiszen ott van a vicc, hogy, szemben, hogy mindenki szemben jön a forgalommal, nem egy mindenki. Szóval, hogy ez a jelenség, ezt vajon te mivel magyarázod? Ha ez egy azt semmiképp nem mondanám, hogy rosszul megfogalmazod meg, és ezt a mágába sincs kiavítani soha. Ez a te megfogalmazásod, én lehet, hogy mást használnék, és helyen van a különböző megfogalmazásoknak, mert az is, az a mondás is eszembe itt talán a is szóba került ez közöttünk, ha te a viccet említett, vagy a, a, a, az árral úszni könnyű, a döglött halak is ezt teszik, a pisztráng meg szembe megy, a, és fölfelé úszik a, a hegyi patakon. A, tehát e, én hüledezve nézem, amit, amit Európa csinál, és mi mindig azt mondjuk, hogy kinek az oldalán állunk, mi a magyarok oldalán állunk, és a béke oldalán állunk, mert azt gondoljuk, hogy Magyarországnak, és egyébként meg vagyunk győződve, hogy arról, hogy Európának is a béke lenne az érdeke. Mert ha megnézed, hogy ebben az szerintem Európa ma önsorsontó, és az Unió többsége önsorsontó politikát folytat. Mert mi lenne Európa érdeke? Szerintem nagyon nyilvánvalóan a, a, a béke, nagyon nyilvánvalóan az energiabiztonság helyreállítása, és annak a helyzetnek a megszüntetése, hogy a kulcsfontosságú energiahordozók ára többszörösére növekedett a háború, a háborús szankciók, az infláció következtében, illetve az inflációnak inkább oka az energiahelyzet nincsen fordítva. És a harmadik, hogy álljanak végre, helyre, stabilizálódjanak, a kereskedelmi kapcsolatok, a kereskedelmi vérkeringés. Hát szerintünk az nem jó Európának, hogy minden szállat vágjon el most Oroszországgal, most kereskedelmi gazdasági értelemben, az Eurázsia szűnjön meg, és legyen csak Európa, és épüljön fel egy fal Ázsia irányában, és keletre ne lehessen kereskedni gazdasági kapcsolatokat fönntartani. Szerintünk ezzel lábon lövi magánt Európa, és nem vagyok benne biztos, hogy ez nem egy első lépés lenne, ha Európának kötelező lenne minden kapcsolatot megszakítani kelettel, mert majd aztán jön a kínai kapcsolat és egyébek. És a több lábon állása szerintünk így működött Európa évszázadokon át érdeke Európának. Ehhez képest, ami történik a, a háború következtében, hogy Európa hát a szabadságát, önállóságát, függetlenségét, ha nem is elveszíti, mintha mint gyengülne, saját érdekeivel szemben, Nyilvánvalóan amerikai álláspontot tesz magáévá, gazdaságilag gyengül az energiahelyzet, meg a európai gazdasági krízis miatt, és katonailag is gyengül, mert ugye átadja a fegyvereit ingyen egy háborús zónába. Tehát nem látjuk, hogy miért lenne jó Európának az, amit Európa csinál, és bennünk meg van annyi szabadság, önállóság, hogy a magunk urai vagyunk, és a, a, a nemzeti érdeket követjük, és azt mondjuk, ami szerintünk, meggyőződésünk szerint Magyarországnak jó. Úgy tűnik, hogy ezzel az állásponttal a magyarok egyetértenek, sőt erre adtak felhatalmazást. Jó, Én... hiszen a választásnak nagyon jelentősen kérdése volt a háború és a békeügye. Um, de azzal kapcsolatban, füli... Mi Arra kaptunk felhatalmazást a magyaroktól, hogy őrizzük meg Magyarország békéért és biztonságát. Ezt egy ilyen egyszerű mondatban el lehet mondani. Jó, csak de ez ugye ezt a Békés biztonságot nekik, a legkülönbözőbb módokon lehet fenntartani a kérdés, az, és nem azt mondom, hogy Füli balás Balázs magánembert kérdezem, mert ugye ilyen, egy ilyen beszélgetésben ez viccesen hangozna, de tételezzük fel, hogy semmilyen segítséget nem nyújt senki Ukrajnának. Nagy valószínűséggel a háború már eldölt volna, csak mondom, hogy nagy valószínűséggel, mert nem vagyok látnok, Uh, és hogy egyébként hogy dölt volna el, uh, valószínűleg Oroszország uh, fölényével, uh, alapvetően a, az emberi uh, erők végtelen rendelkezése állásával adódóan, de könnyen lehetséges, hogy tévedek, uh, Ukrajna valamilyen mértékű elfoglalásával, uh, most már csak az a kérdés, hogy akkor fontos-e, hogy milyen széles választ el bennünket uh, uh, uh, Oroszországtól, amire egyébként a miniszterelnök utalva, és hogy vajon Moldova vagy Belarus helyzete az vajon most a háború következtében vált kényessé, vagy adott esetben e, akkor is felmerült volna, hogy ezek az országok békésen vagy háborúval kell, hogy behódoljanak. Tehát az a nagy kérdés, hogy egyébként a mellettünk lévő erdőtűzről egyértelműen tudtuk volna azt mondani, te, Orbán Viktor, én, bárki más, hogy az a határainnál nem áll meg, és akkor pedig, hogyha úgy attól félünk, hogy nem áll, meg akkor mégis ebből az erdőtűzzel valahogy foglalkozni kell, hiszen egyébként ezek a mondatok azt mutatják, hogy az volt a feltételezés, hogy ez az erdőtűz, ez feléget tőlünk keletre való területeket, de nekünk ezzel kapcsolatban nincs dolgunk, mert ez a mi határunkon meg fog állni, és ez két ország belügye. Na most ilyet, szerintem nagyon izgalmas kérdéseket fel. Itt most annyi korrekciót mégis mondanék, hogy az semmiképpen sem. Tehát szerintem ez nem vagy-vagy. Nem az a helyzet, hogy semmilyen segítséget nem kellett volna adni Ukrajnának, De, hanem a segítségnyújtás mellett mást is kellene csinálni, és egyáltalán nem később bármelyik napon el lehet kezdeni. Mire gondol? Nagyon helyes például, hogy Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre nap mint nap, és sok tíz milliárd szorintban lehet mérni azt az erőfeszítést, amit elsősorban az adófizeték pénzéből a kormányzat szervez, de nagyon komoly szerepet vállalnak az egyházak és civil önkéntes e, e, csoportosulások, tehát rengeteget segítünk Ukrajnának, elsősorban Magyarország határain belül, de Magyarország határain kívül Ukrajnában is, és vállalásaink vannak arra, hogy ott iskolákat, kórházakat e, építünk újjá, ahogy az, e, azt a helyzet lehetővé teszi. Tehát ez nagyon helyes, hogy tesszük. És azt sem kérdőjelezném meg feltétlenül, hogy bizonyos nagyhatalmak a Amerika, Amerika szövetségesei, ami szövetségeseink egy része, segít Ukrajnának az önvédelemben, csak emellett egy dolog hiányzik, hogy nincs törekvés a békére. Mert az egy teljesen józan forgatókönyv lett volna, hogy segítünk Ukrajnának, hogy megbédje magát, fegyvereket is küldenek oda azok, akik azt gondolják, hogy ezt megtehetik. Szerintem nagyon helyes, hogy Magyarország pozíciója az, hogy minden körülmények között kimaradni ebből a háborúból, és nem küldünk fegyvert, nem küldünk katonát, akkor is, hogyha az ellenzék a baloldal mást mond. Tehát ez Magyarország részéről helyes, de kapott nyugatról Ukrajna megerősítést, és egyébként tárgyalóasztalhoz kellene ülnie ezzel párhuzamosan Amerikának és Oroszországnak, mert ez is egy régi mondás, és szerintem igaz hogy itt nem illúzió, tehát ezt a békét nem Ukrajna és Oroszország fogja megkötni, akkor lesz béke, amikor az Egyesült Államok vezetése, vagy ez, vagy egy esetleg 24-es választáson hivatalba lépő másik vezetés. Ugye a republikánusok Amerikában, ha figyeli valaki az ottani sajtót, akár csak a napokban, hogy micsoda, most gondolkozom a kifejezésen, hát a hisztéria talán erős és, és sértő, de micsoda felhorkanás volt, és mennyi kritikát kapott Biden elnök a republikánusoktól, akik ugye többségben vannak most a képviselőházban, hogy, hogy miért csinálja azt a háborús politikát, amit csinál, és hogy gyakorlatilag a republikánusok azt mondják, amit mi, hogy azonnal a békekötés irányába kellene elmozdulni. Tehát én azt nem értem, hogy miközben segítenek amerikai szövetségesei Ukrajának megvédeni magát, miért nem használják ezt fel, hogy nyilván Ponyolán fogalmazni, hogy kedves orosz medve, nem hagyjuk, amit Ukrajnával teszel, segítesz nekünk, úgyhogy üljünk tárgyalóasztalhoz, és állapodjunk meg a békefeltételeiben. Az emberben fölmerül a gyanú, talán valamelyik amerikai politikus mondat is ilyet, hogy az utolsó ukránik harcolunk, ugye egy nagyon cinikus mondás, hogy az egész Amerika bizonyos körei eszközként használják fel arra, hogy egy ilyen végső leszámolást Oroszországgal szemben végrehajtsanak, nem arról szól a dolog valójában, amiről látszik, és ez azért egy nagyon felelőtlen játék, mert ezt is el szokták mondani nemzetközi elemszők is, hogy egy atomhatalmat sarokba szorítani, az egy veszélyes dolog. Tehát tegyük fel, most ugye katonalinak nem így néz ki a dolog, de tegyük fel, hogy, hogy az oroszok egyre rosszabbul állnának, és a háború elvesztésének a kockázata nőne. nőnek. És közben pedig ott van a, egy atomfegyverre arzenál, ami bizonyos különböző fokozatú, atomfegyverek bevezet, bevetését, ugye a taktikai a legegyszerűbb, azt mondják a katonai szakértők, és az nem járt tömegkatasztrófával, de mégiscsak Atomfegyver bevetését jelenti, amire ugye a második világháború Amerika csinálta, és azóta nem volt rá példa a világban, és amikor szorul a hurok, akkor azt mondja az orosz vezetés, hogy van ugyan eszközöm, de hát nem alkalmazom. Ide most három pontot kell, hogy tegyünk, nem azért, mert... Uh, ennek még ne... muszáj mondom, tudom, hogy hosszú voltam. De... Nem. Én, mert még, még egy, a kérdésedre, a fölvetésedre nagyon jogosak, nagyon iszalmas. Szerintem azt azért, és erről Orbán mitől is beszélt az évértékelőjében, azt azért bebizonyította a háború egyesztendeje, hogy Oroszország a nato semmilyen fenyegetés nem jelent. Tehát az orosz haderő technikailag... Harci moráját tekintve, hatékonyságát tekintve nincs olyan erős, messze nincs olyan erős, hogy a NATO védelmi szövetségére beszélyt jelentene. A, a három pont arra vonatkozik, hogy egy. Hit... Sem fognak minket megtámadni, és egyetlen NATO tagállamot sem, mert tudják, hogy az egész NATO-val szemben, és esélyük sem. Lenni. Jó, ugye azt mondják, hogy sohasem mondasz, hogy soha tehát csak és most itt fetteltem. De, <gül> de a három pont arra vonatkozik, hogy akkor legyen egy híd, és maradt bőven muníció a jövő hétre, hogy akkor beszéljünk arról, amit megpendítettél, de akkor eh, elzártalak, mint valami gázcsapot, vagy vízcsapot, ami... Kedelmesen elfogadtam. De nem, de hát figyelj, most jön a más... De... De... Végyes, nem, nem, csak beszél. Tehát, ahogy most beszélgessünk, akkor vagy a, a záró részben, a frakcióülés, és ugye itt van előtte, mert ugye a tények a makas dolgo, benyújtás dátum a július 14 tehát ezt tavaly július 14-én nyújtotta be be Semjén Zsolt, előadó Szijártó Péter, a svéd, illetőleg a finn, svéd királyság és Finnország az Észak-Atlanti szerződéshez való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv hiteletisítéséről, amely vagy február végén, vagy márciusban, itt van ez is előttem, de most nem fogom kikászni a dátumot egész pontosan kerül a parlament elé, és amivel kapcsolatban Balatov szükségesnek tartotta elmondani Kocsis Máté, hogy Mit kérte a miniszterelnök, de hogy milyen hangok voltak a frakcióban. A kérdés már csak az, hogy azok a hangok, amelyek a frakcióban egyébként nem teljesen a támogatásról szóltak, az nem a felhergelt hangulatnak volt-e inkább köszönhető, mint az ismeretnek. Ezt kérdezem, nem állítom. Nem, azt tudom mondani nem, egy nagyon józan, intellektuálisan is nagyon izgalmas vitát folytatott a frakció, és nincs vége. A dolog nem dőlt el. Én egy kicsit meg is repültem, megmondom őszintén, azért ha a miniszterelnök kér valamit a parlamenti frakciótól, az volt már ugyan néhányszor vita itt, azért nagyon komoly éles vita, de azért az, az a ritkább, mint Jó, de én tulajdoni csak annak jelentőséget még nem vagyunk Balatonfüreden, még messze nem vagyunk, hogy Magyarország a NATO-országok között az utolsó előtti, amelyik ezek, amelyiket, amelyik ezt még nem fogadta el az unióban, meg talán az utolsó. De, de itt az a helyzet, hogy betartjuk a szavunkat, mint egyébként mindig azt mondtuk a a NATO szövetségeseinknek és az érintett finnésvéd kormánynak is, hogy Magyarországon nem fog múlni a NATO csatlakozásuk, és nem Magyarország lesz az utolsó. Tehát az, hogy az utolsó előtt, aki még messze van, úgy látom attól, hogy... Igen, rá, de az utolsó, az az azért... Itt az, az, az, az teljesen Figyelj, sőző. ezzel óvattal kell bárni, hiszen egyébként amikor júliusban ez beleterjeszt, akkor még nem is nagyon voltak. Tehát azok a hangok, amelyek Magyarországot bírálták, azért júliusban még közel sem voltak annyira hangosak, mint amennyire hangosak lettek július 14-e A ér. Értem, de hogyha hát, hamarabb fogadták hát, volna el. Hát a, a, a, én azért azt javaslom, te alapos ember vagy, a látom, mindig a, a, a tájékozott vagy, ha azt, azt megnézed, hogy a, a finn és a svéd kormány képviselői, finn és svéd politikusok baloldali és egyébként jobboldaliak is az elmúlt tíz évben mi mindent engedik. Igen, erről Navras és Tibor már tett említést, tehát ebben most nem fogsz magadra maradni. Igen. Tíz, tíz, évig, tíz évre vissza, meg megnézzük, hogy mennyire barátiak voltak felünk a finnek meg a svédek, Hát az azért nem javaslom egyébként, főleg a parlamenti frakció tagjainak, mert a végén még nem, nem gomot nyomnak. Tehát minden indokoltság megengedne annak, a... Tehát méltánytalanul, igazságtalanul. Jó, csak tényleg, tényleg a Horváth Csabának is egy olyan pillanatban mondtam, hogy Csaba, és neked is egy olyan pillanatban mondom, hogy Balázs Bár a nexus lehetővé teszi, hogy azért gondold el, hogy neked van valami nagyon nagy bajod, egyházban lakunk, tudom is én tűz van nálad, vagy árvíz van, eltört ez, ezért van, ezért és én meg... azt mondanám neked, hogy figyelj, te milyen megjegyzéseket tettél rám, én aztán baromira nem érdekel, hogy nálad egyébként mi van, ez, ez kis szerűség. Mondom, De... én kiszerűs de, de, de az a helyzet, hogy az éremnek több oldala van, és ez is hozzátartozik. Be fogjuk tartani a szavunkat a NATO tagjai felé, mint mindig szövetségesek, együttműködők és lojálisak leszünk, még akkor is, ami nem mindig ezt kapjuk. Csak ké kétségtelen, hogy ez nem kés, a vajban megy át, hanem van egy vita, de ennek ellenére át fog menni, meg fogja szavazni az országgyűlésben ebben egészen biztos vagyok. A kormányzati többség meg fogja ezt szavazni. Szerintem ebben az ügyben az ellenzék együtt fog szavazni velünk, tehát ez az ügy ez el lesz rendezve. A szavunkat pedig betartjuk, mert azt ígértük, hogy meg fogjuk szavazni, és nem mi leszünk, a, nem mi leszünk az utolsók. És az a helyzet, hogy valóban beterjesztette be a kormány van, csak hogy utána, ha visszanézed, a, mivel volt elfoglalva a parlament az elmúlt ősszel, hogy akkor teljesen váratlanul az Európai Uniótól, újabb meg újabb nyuszikat előhúzva a kalapból, jöttek a csomagok, hogy ez se jó, meg az se jó, meg amaz se jó, szerintünk igazságtalan és jogtalan módon visszatartják a forrásokat, de még azt mondtuk, hogy számunkra ez nem presztis kérdés, ha szerintük így kell és az nemzeti érdeket nem sért, akkor változtassunk. Tehát a törvényhozási napirend, a parlament munkaideje, az el volt foglalva döntő módon az uniós ügyekkel, meg az egyébként halaszthatatlan hazai ügyekkel. Tehát menetrendszerűen most értünk oda, tartjuk a szavunkat, nem leszünk az utolsók, a támogatás megősz. Elvédik kérdés, ugye azt hiszem a miniszterelnök így fogalmazott, tehát, és pontosan ez a válasz, ugyanazt mondja, mint te. Tehát, hogy most a bármilyen, most nem a sérelmi politikának van itt az ideje szinte jogos sérelmeink vannak, csúnyám viselkedtek velünk, és komoly érdeksérelmet okoztak. Majd. Jó, de azért el van mondva, hogy azért túltessük magunkat rajta. Azért, azért motorjai annak az Európai Unió biztosai között is, az Északról jövő biztosok az Európai Parlamentben, meg az Unióban, motorjai annak, hogy Magyarországot igazságtalan és csúnyán megbíthetik, félre kell tennünk. Elvi szempontból a világ, Európa és Magyarország biztonsági architektúrája miatt meg kell szavaznunk ezt a kérdést, és meg is adjuk a támogatást akkor is, hogyha egyébként csúnyám viselkednek velünk. Miután ez fordulóban megegyeztünk és ott iszonyatos mennyiség iratanyagban egyeztetünk a jövő héten is, de nem agódom, hogy ne legyen, miről beszélgetni. Nagyon szépen! Én is köszönöm. Szia. Füries választ hallották a parlament politikai állam titkárást, miután én március 6-án elutazom, és erre az időre minden nap lesz műsor. El kell, hogy köszönjek önöktől, mert elszólít a kötelesség, miközben eddig is a kötelességemet végeztem. Dörö.fi gmail.com, ne feledkezzenek el feliratkozni a Kejfejensi YouTube listájára, követni a Facebook oldalt, és szükség esetén lájkolni. Like ha elengeztethetett, vágyat éreznek arra, hogy felvegyék velem a kapcsolatot, dörö.fi alajanaskukac, gmail.com, kellemes hétvégét löpa! Jó, nem tudom, mikor jön a Jánoska, de ez így ebben a formában nem nagyon lesz jó, mert most egyből dolgozunk.